Жорж Сант Консуело Роман Переклад Віктора Бойка Читає Лілія Мироненко Розділ 15 Граф, бачачи, що Консуело байдужа до грошей, вирішив збудити її марнославство і запропонував їй діаманти і туалети, але й від них вона відмовилася. Спочатку з усінь я не подумав, що вона вгадала його таємні наміри, та незабаром йому стало ясно, що в ній говорить винятково гордість простолюдинки Вона не хотіла нагород і ще не заслужених на сцені його театру Одначе він змусив її прийняти сукню з білого атласу під тим приводом, що непристойно виступати в його салоні в ситцевому платті і зажадав аби вона з поваги до нього розлучилася зі своїм невибагливим одягом. Вона підкорилася і віддала свою прекрасну фігуру в руки модних кравчинь, які, звичайно, не забули нажитися на цьому і не поскупилися на матерію. Перетворившись через два дні на ошатну даму, змушена прийняти ще перлинне намисто, яке гра підніс їй як плату за той вечір, коли вона так захопила своїм співом його і його друзів. Консуело все-таки була гарна, хоча це й не личило характеру її краси, а потрібно було тільки для того, щоб зачарувати вульгарні погляди. Однак їй так і не вдалося цього досягти. З першого погляду Консуело нікого не вражала і не засліплювала. Вона була бліда, та й в очах її, дівчини скромної, і цілком заглибленої в свої заняття. Не було того близьку, що постійно горить у погляді жінок, що жадають одного – вражати. В обличчі її, серйозному і замисленому, відбивалася вся її вдача. Дивлячись на неї за столом, коли вона базікала, чемно нудьгуючи серед вульгарності світського життя, ніхто навіть і не подумав би що вона красива, але тільки на обличчя це опромінювалось веселою, дитячою усмішкою, що вказувала на душевну чистоту. Всі відразу визнавали її милою. Коли ж вона надихалася, бувала чим-небудь жваво зацікавлена, розчулена, захоплена, коли виявлялись її багаті внутрішні сили, вона миттєво перетворювалась в геніальності і любові, Загорявся в ній, і тоді вона приводила в захват, захоплювала, скоряла, навіть не усвідомлюючи тайни своєї могутності. Графа дивувало і дивно мучило його почуття до Консуело. У цієї світської людини була артистична душа, і Консуело перше змусила затремтіти і заспівати її струни, але й тепер цей вельможа не розумів. Наскільки незначними і неспроможними були його способи здобути цю жінку, так мало схожу на тих, кого йому вдалося розбестити Він запасся терпіння і вирішив датися до допомоги почуття суперництва Він запросив концуелу до театру в свою ложу, сподіваючись, що успіх Корили розбудить у ній чистолюбство, але результат вийшов зовсім не той якого він очікував. конселу вийшла з театру байдужа, мовчазна, втомлена від грому оплесків, але зовсім не захоплена ними. У Корилі вона не відчула справжнього таланту, шляхетної пристрасті, величі. Вона вважала себе досить знаючою, щоб судити про цей штучний, зроблений талант, загублений на самому початку безладним життям. І егоїзмом. Байдуже поаплодувала вона при Мадонні, Зронила кілька стриманих слів схвалення, Але не захотіла розігрувати порожньої комедії, Захоплюватися суперницею, Що не збудила в ній ані страху, ані захвату. На хвилину графові здалося, Що консуело в душі заздри, Якщо не таланту, то успіх укорили. Успіх цей, ніщо. Порівнянні з тим, що очікує вас Сказав він їй Він дає лише слабке уявлення Про перемоги, які очікують вас Якщо ви покажете себе публіці такою Якою показали себе нам Сподіваюся, ви не налякані тим Що тут бачили Ані трошки, сеньори графе Сміхаючись, відповіла консуело Ця публіка не страшить мене. Я навіть і не думаю про неї. Я думаю про те, що можна би ще зробити з цією роллю. Корила виконує її блискуче, але мені здається, що в цій ролі є інші невикористані нею ефекти. Як? Ви не думаєте про публіку? Ні, я думаю про партитуру, про наміри композитора, про характер ролі. Про оркестр, достоинства якого треба використовувати, а вади сховати, постаравшись перевершити себе в деяких місцях. Я слухаю хор, що не завжди на висоті. Він, на мою думку, вимагає більш суворого керування, обмірковую, в яких місцях треба буде пустити вхід усі свої можливості, завбачливо приберігаючи для цього сили в місцях менш важких. Як бачите, пане графе, є багато такого, про що варто подумати, крім публіки, яка нічого в цьому не розуміє і нічого не може навчити мене. Ці здорові погляди і сувора оцінка до того вразили графа, що він не зважився розпитувати далі і зі страхом запитав себе, якими засобами може такий шанувальник, як він, підпорядкувати собі цей непересічний розум». До дебюту обох молодих людей готувалися за всіма правилами, що практикуються в таких випадках. Між графом і Порпурою, між Консуелу та її коханим, тривали нескінчені перемовки і суперечки. Старий учитель і його обдарована учениця повставали проти пишних оголошень, проти тієї безлічі дрібних і вульгарних прийомів, які в наш час ми зуміли довести до нахабства. Та обману В ті часи у Венеції газети не відігравали великої ролі в цих справах Тоді не вміли ще так мистецьки підбирати склад публіки Не вдавалися до допомоги реклами, до похвальби вигаданих біографій І до послуг тієї всесильної машини, що називається клакою Клака – це група найманих глядачів для створення штучного успіху або провалу актора Вистави. Тоді були в ходу серйозні підступи і жагучі інтриги, але вони відбувались у вузькому колі, а все вирішувала сама публіка. Одними вона наївно захоплювалася, до інших так само стихійно була ворожа. І не завжди при цьому головну роль відігравало мистецтво. Тоді, як і тепер, у храмі Мельпомени, Боролися пристрасті значні та жалюгідні, але тоді не вміли приховувати так мистецькі причини розбіжностей і відносити їх за рахунок непідкупної любові до мистецтва. А за всім цим, в остаточному підсумку, ховалися всі ті ж дрібні людські почуття, тільки цивілізація ще не прикривала їх вигадливою зовнішньою оболонкою. У таких справах з Устін'яні – Поводився скоріше як меценат вельможа, ніж як директор театру Марнославство було для нього більш сильним двигуном, аніж пожадливість у звичайних любителів наживий У своїх салонах він підготовляв публіку, підігріваючи успіх своїх вистав У його методах не було тому нічого підлого або низького Він вносив у них чисто дитяче самолюбство, прагнення перемогти у своїх любовних пригодах, уміння спритно використовувати світські балачки. І от тепер він почав потроху, такий мистецький, руйнувати будівлю, колись споруджену його ж власними руками. Будівлю слави корили. Усі бачили, що він хоче створити славу новій зірці, і йому приписувалося вже цілковите володіння тим передбачуваним чудом, яке він збирався показати. Бідолашна Консуело ще й не підозрювала про почуття графа до неї, а вся Венеція вже говорила, бо цім'я мостогидла корила, і він збирається замістити її, влаштувавши дебют своїй новій коханці. Багато хто додавав, «Яке знущання над публікою, і яка шкода для театру, його фаворитка – якась вулична співуха, яка нічого не вміє» і має лише гарний голос, і терпимо зовнішність. Почались інтриги, прихильників корили. Розігруючи роль суперниці, принесеної в жертву, вона намовляла численних своїх шанувальників і їхніх друзів розправитися з Інгарелла, циганочкою, за її нахабні підступи. Почалися інтриги і на захист Консуело. Тут клопоталися жінки, в яких корила відбила, або спокусила чоловіків і коханих Були тут і чоловіки Що воліли Аби відома кубка венеціанських донжуанів Увивалася краще Навколо нової дебютанки Ніж навколо їхніх власних дружин Нарешті У числі інтригуючих Були обмануті І знехтувані коханці корили Які жадали Щоб успіх її суперниці Помстився за них Щирі ділетанти музики також розбилися на два табори. В одному були прихильники таких стовпів музики, як Корпора, Марчело, Йомелі і інші, які пророкували, що з появою на сцені чудової співачки туди повернуться й серйозні опери, і добрі старі традиції. В другому були другорядні композитори, чиїм більш легковагим творам завжди віддавала перевагу корила. Її відхід загрожував їхнім інтересам. Взагалі, весь театр в Сан-Самуелі захвилювався, музиканти оркестру, які боялися, що їх засадять за давно забуті партитури і доведеться взятися серйозно за роботу. Весь персонал, який передбачав реформи, завжди пов'язані зі змінами в трупі, навіть машиністи сцени, костюмерки-перукарі, всі сполошились, усі були за. Або проти дебюту. По правді кажучи, у республіці цим дебютом цікавилися набагато більше, ніж діями нового уряду, очолюваного дожем П'єтро Грімальді, який недавно мирно заступив місце свого попередника, дожа Луїджі Пізані. Консуело була пригніченому стані духу, її засмучували і зволікання, і усі ці хвилювання. Пов'язані з її кар'єрою, що починалася, вона бажала дебютувати зараз же, без усяких приготувань, тільки не розучить нову оперу. Зовсім не розбираючись у цій масі інтриг, вона вважала їх скоріше небезпечними, ніж корисними, і була переконана, що може чудово обійтися без них. Але грав знав глибше таємниці театральної справи і бажаючи щоб його уявлювана близькість із Консуело викликала заздрість, а не глузування, робив усе можливе, щоб завербувати їй якнайбільше прихильників. Щодня він викликав їх до себе і одрекомендував усім міській і провінційній аристократії, скромність і душевна пригніченість Консуело погано сприяли його планам, але варто було їй заспівати і вона здобувала блискучу, рішучу, безперечну перемогу. Анзулето аж ніяк не розділяв відрази своєї подруги до різних побічних засобів його власний успіх далеко не був так забезпечений. Насамперед граф ставився до нього не з таким інтересом. Потім той тенор, якого йому належало замінити, був першокласний співак і змусити забути його. Було не так уже легко. Щоправда, Анзулето також щовечора виступав у графа, і Консуело напрочуд мистецьки вміла висувати його на перший план у дуетах. Захоплений і підтримуваний її могутнім талантом, який далеко перевершував його власний, Анзулето часто досягав великої досконалості. Йому багато опладували, заохочували його. Але прекрасний голос юнака, що збуджував захват на початку його співу, втрачав потім при порівнянні з голосом Консуело. І не тільки слугачі знаходили в ньому вади, але він сам жахом визнавав їх. Отут би йому з новим жаром налягти на роботу. Одначе Консуело ніяк не могла переконати його займатися з нею щоранку на корте Мінеллі де вона продовжувала жити, незважаючи на всі умовляння графа, що пропонував улаштувати її більш пристойно. Анзолето був до того захоплений різними візитами, клопотами, інтригами. У нього було стільки дрібних справ і тривог, що він не міг знайти ні часу, ні бажання для роботи. Серед усіх цих хвилювань Адзолет тоді шов висновку, що найнебезпечнішим ворогом для нього є корила, і знаючи, що граф із нею більше не бачиться і ані трошки нею не цікавиться, вирішив побувати в неї, щоб схилити її на свій бік. Він чув, що співачка весело і з філософською іронією ставиться до зради графа і його помсти, що вона дістала блискучу пропозицію. Від італійської опери в Парижі І чекає тільки провалу своєї суперниці В якому очевидно опевнена А поки що регоче та знущається Із не мрій графа та його наближених Анзолето вирішив обезброїти цього страшного ворога Діючи лукаво та з обережністю І ось одного разу, вирядившись і надушившись Він вирушив до неї після полудня у ту годину, коли у венеціанських палацах панує тиша, всі відпочивають, і відвідини вельми рідкі. Розділ 16. Він застав корилу саму в її чарівному бодуарі. Вона дрімала на кушетці на звичайно вишуканому негліже, як говорили в ті часи, але при денному світлі Анзолетто не міг не помітити, як змінилось її лице. Не так уж легко, мабуть, ставилась вона до історії з консуело, як це стверджували її вірні шанувальники, проте вона зустріла його дуже весело. А, це ти, Шалапуте? вигукнула вона, жартівливо поплескуючи його по щоці і роблячи знак служниці, піти і зачинити двері. Ти знову з'явився зі своїми солодкими речами. Чи не думаєш переконати мене? що ти не найпідступніший з усіх шанувальників і не найпролазливіший з усіх шукачів слави. Ви, мій прекрасний друже, найсамопевніший з чоловіків, якщо припускаєте, що ваше раптове зникнення після таких ніжних освічень, хоч краплю, засмутило мене і найбільший дурень, що змусив себе чекати. Через добу я й думати про вас забула. «Доба! Та це страшенно багато!» Відповів Анзолето, цілуючи вище ліктя, Сильну, повну руку корили. «Ах, якби я міг повірити цьому! Якби я запишався! Але я чудово знаю, що якби я був настільки легковірний І сприйняв за чисту монету те, що ви мені говорили. Те, що я говорила... Раджу забути, якби ти тоді з'явився, я не прийняла б тебе, але як посмів ти прийти сьогодні? Хіба це погано, не бажати плазувати перед людьми, коли вони в милості, і прийти до них із любов'ю, відданістю, коли вони... Докінчуй, коли вони в опалі, це дуже великодушно і зворушливо з твого боку, мій прославлений друже. І Корилла, відкинувшись на чорну атласну подушку, залилася різким, дещо робленим сміхом. Хоча при яскравому полуденному освітленні розжалована Примадонна і здавалася дещо збляклою, хоча все пережите останнім часом і залишило слід на її красивому квітучому лиці, все ж таки Анзулето, якому ніколи ще не доводилося бути наодинці, з такою ошатною і блискучою жінкою Відчув, як у нього щось заворушилося в душі У тому куточку, куди Консуело не побажала спуститись І звідки він свідомо вигнав її світлий образ Чоловіки, що розбестилися занадто рано Можуть уще відчувати почуття дружби До чесної, простої жінки Але розпалити в них пристрасть Здатна тільки кокетка. Анзолето на знущання корили відповідав освіченнями, ідучи до неї, він збирався розіграти роль закоханого, а тут раптом насправді відчув любов. Я говорю «любов» через брак більш підходящого терміна, хоча вживати це чудесне слово для позначення того почуття, що його вселяють такі холодні жінки. Як корила, збуджуючи ниці інстинкти, значить оскверняти його. Бачачи, що молодий тенор не на жарт захоплений, вона зм'якшилася і стала над ним жартувати вже більш дружелюбно. «Поправді кажучи, ти мені подобався протягом цілого вечора», – сказала вона. «Але по суті, я тебе не поважаю. Я знаю, що ти марнолюбний». А отже, фальшивий, і здати на будь-яку зраду, я не могла покластися на тебе. Тоді вночі ти розіграв ревнивця і деспота в моїй гондолі. Після прісних залицянь, аристократів, я могла б розсіяти з тобою нудьгу. Але ж ти обманював мене, підлий хлопчиську. Ти був закоханий в іншу, і зараз у неї закоханий. І одружуєшся. З ким? О, я прекрасно знаю. З моєю суперницею. З дебютанткою. З новою коханкою з Дусіньяні. Ганьба на бобом. Усім трьом. Ні, Сім чотирьом. Роздратовано вигукнула вона, Вириваючи ванзолето свою руку. Жорстока! Скрикнув він. Силкуючись знову піймати цю пухленьку ручку Ви мусили б самі зрозуміти, що сталося зі мною, коли я вперше побачу вас А не думати про те, що мене цікавило до цієї вирішальної хвилини Про те ж, що сталося потім, ви можете здогадатися самі Та чи варто нам про це думати Я не маю наміру задовольнятися натяками і недомовками Скажи прямо, ти все ще любиш циганку? Ти одружуєшся з нею? Якщо я її люблю, то чому ж не одружився з нею досі? Та тому, можливо, що раніше граф був проти. Тепер же всі знають, він сам хоче цього. Говорять навіть, що в нього є підстави бажати, аби це сталося скоріше, а в дівчинки і поготів. Анзулето почервонів, почувши, як ображають ту, котру в глибині душі він шанував більше за всіх на світі. Ага, ти ображений моїми припущеннями, вигукнула Корила. Прекрасно. Це все, що я хотіла знати. Ти любиш її? Коли ж весілля? Ніякого весілля не буде. Виходить, ви ділитесь із графом, не дарма ти в такій милості в нього. Заради Бога, сеньоро, не будемо говорити ні про графа, ні про будь-кого, крім нас із вами. Гаразд, отже, у цей час, мій колишній коханець і твоя майбутня дружина, Анзолето був обурений, він підвівся з наміром піти, але пішовши... Він розпалив би ще сильніше ненависть жінки, яку хотів миротворити. Він стояв у нерішучості, принижений і нещасний у своїй жалюгідній ролі. Корила палала бажанням штовхнути його на зраду, не тому, що любила, а тому, що бачила в цьому спосіб помститися Консуело, хоча й зовсім не була впевнена в втім що суперниця заслуговує таку образу. «От бачиш», – сказала вона, пронизуючи Анзулету поглядом, який, мов би, прикував його до порога Будуара. «Я мала підставу не вірити тобі. Зараз ти обманюєш одну з нас. Кого ж? Її? Чи мене? Ні ту, ні іншу!» – крикнув він, прагнучи виправдатись у власних очах. Я не коханець її і ніколи не був. Я навіть не закоханий у неї, тому що не ревную її до графа. Не бреши, ти ревнуєш так сильно, що не хочеш навіть зізнатись у цьому. А сюди з'явився, щоб вилікуватись або забутись. Уклінно дякую. Повторюю, я зовсім не ревную. «І щоб довести, що в мені говорить не злість, я скажу вам, що грав так само, як і я, зовсім не її коханець, вона чиста, як дитина, і єдино, хто винуватий перед вами – це граф усіньяні. Виходить, я можу зробити так, аби циганко освистали, і це ані трошки не засмутить тебе. Добре? Ти сидітимеш у моїй ложі». І освистиш її, а потім, після спектаклю, ти станеш моїм єдиним коханцем. Ну, погоджуйся скоріше, а то я передумаю. Виходить, сеньоро, ви хочете перешкодити моєму дебюту? Ви чудово знаєте, що я маю виступити разом із консуело. Якщо її освищуть, то я також мушу стати жертвою вашого гніву. «Що ж зробив я нещасний? Чим заслужив вашу немилість? А в мене була мрія, прекрасна, згубна. Я цілий вечір уявляв, що ви хоч трохи співчуваєте мені, що ваше протигування допоможе мені висунутися. Але ви, виявляється, зневажаєте і ненавидите мене, а я ж бо любив вас». Обожнював так, що змушений був утікати Що ж, якщо я викликаю вас таку відразу Губіть мене, ламайте всю мою кар'єру Але якщо зараз, віч навіч, ви скажете, що я вам не противний Я готовий перетерпіти при публіці ваш гнів Ах ти, змія, вигукнула корила Де, скажи, смоктав ти Цього труту лестощів, якою сповнені і слова твої, і погляди. Дорого б я дала, щоб довідатися і зрозуміти тебе, але мене стримує страх. Хто ти, найчарівніший коханець чи найнебезпечніший ворог? Я ваш ворог? То як би я насмілився бути ним, навіть якщо б і не був зачарований вами, і хіба в вас є вороги? Божественна корило! Чи можуть вони бути у вас, в Венеції, де вас усі знають, де ви завжди панували безроздільно?» «Сварка з вами змусила жорстоко страдати графа. Він хоче прибрати вас, аби перестати мучитися. Випадково на його шляху трапляється дівчинка, не позбавлена здібностей. Вона мріє про дебют». Та хіба це такий уже злочин і з боку сердеги, що тремтить навіть при одному звуку вашого славетного імені і вимовляє його не ну інакше, як з повагою. Ви приписуєте їй нахабні домагання, на які вона зовсім не здатна. Причини вашого упередження мені зрозумілі. З одного боку, прагнення графа, щоб вона сподобалася його друзям – і перебільшення її достоїнств цими послужливими друзями. З іншого боку, ваші шанувальники, замість того, щоб нести спокій у вашу душу, переконавши вас, що ваша слава непохитна, а ваша суперниця тремтить, вони навпаки, своїм злісним наклепом дратують і засмучують вас. Усе це так дивує, так вражає мене, що я просто не знаю, як мені розвіяти ваші сумніви. Прекрасно знаєш, клятий базіко, Сказала Корила, дивлячись на нього ніжно і жагуче, Але не без домішки недовіри. Я слухаю твої медові речі, Але розум велить мені побоюватися тебе. Я впевнена, що ця консуело божественно гарна. Хоча мене й намагаються переконати в протилежному. І щось дібності, що правда зовсім іншого складу, ніж у мене, в неї безумовно є. Поза як сам суворий Порпора говорить про це привселюдно. Ви ж знаєте Порпору, і вам певно добре відомі його дивацтва, скажу більше, його манії, ворогу всякої оригінальності в інших. Ворогу цього нового мистецтві співу Професор здатний За правильно проспівану ученицею гаму Оголосити її Вище за всіх зірок Обожнюваних публікою Для цього треба тільки Щоб учениця Уважно слухала його вислови І педантично виконувала Його уроки Відколи не дайте визначення Примхам цього божевільного старого Так у неї не має таланту. У неї гарний голос, і вона співає непогано в церкві. Про театр же вона цілком імовірно. Не має ні найменшого уявлення. Що ж стосується сили її голосу, то треба думати, вона так розгубиться на сцені, що страх уб'є і ті невеликі дані, якими її нагородило небо. Вона розгубиться, що ти? Мені казали, що вона смілива до нахабності. Бідолашна дівчинка. Видно в неї багато ворогів. Ви її почуєте, божественне корило, Ви відчуєте до неї шляхетне співчуття. І тоді, замість того, щоб влаштовувати їй провал, як щойно жартома погружували, самі підтримаєте її. Або ти брешеш, або друзі мої набрехали про неї Ваших друзів було самих уведено в оману Стараючись нерозважливо, вони злякалися, що у вас може з'явитися суперниця Злякатися за вас, і злякатися кого? Дитини! Мало ж ці люди знають вас, якщо вони сумніваються в ваших силах Якби я мав щастя бути вашим другом? Я, повірте, краще оцінив би вас І не образив би страхом перед суперницею Навіть якби то була сама Фаустіна Або сама Мольтені Не подумай, що я злякалася її Я не зазрісна і не зла А позаяк чужі успіхи Ніколи не шкодили мені Я ніколи ними і не засмучувалась Але якщо хочуть принизити мене Змусити страждати Чи не бажаєте ви Щоб я привів до вас консуело Якби вона тільки посміла Давно б уже сама Прийшла до вас за порадою І допомогою Але це така сором'язлива дівчинка До того ж І її обрехали вас Наговорили, що ви жорстокі І мстиві І хочете її провалити Ах, так їй сказали це у такому разі мені зрозуміла твоя присутність тут. Ні, сеньоро, ви, мабуть, не розумієте справжньої причини. Я ні хвилини не вірив цьому наклепу на вас і ніколи не повірю. Ні, сеньоро, ні, ви не розумієте мене. При цих словах чорні очі Анзолето заблискали, і він опустився на коліна, біля ніг корили зображуючи на своєму лиці найніжнішу любов. Корила була не позбавлена і проникливості, і хитрості, але як це трапляється із самозакоханими жінками, марнославство часто засліплювало її, і вона нерідко потрапляла в пастку. До того ж, вона була жінка пристрасна, а красивішого Озан Золето вона не зустрічала чоловіка, вона не змогла встояти. Перед його медовими речами, а зазнавши з ним радості вдоволеної помсти, поступово прив'язалася до нього, пізнавши також і радость володіння Через тиждень після їхнього першого побачення вона була від нього безтями і своїми бурхливими спалахами ревнощів і гніву могла будь-яку мить видати таємницю їхніх стосунків Анзолето теж по-своєму закоханий в неї. Щоправда, серце його все-таки не могло зрадити Консуело. Був дуже наляканий цією надто швидкою і надто повною перемогою. Одначе він сподівався зберегти свій вплив на Корилу, поки це було йому необхідно. Тобто перешкодити їй, зіпсувати його дебют і зашкодити успіху Консуело. Він тримав себе з нею. Надзвичайно спритно, брехав і чисто диявольським мистецтвом і зумів прихилити її до себе, переконати, приборкати, йому вдалося запевнити її, що він найбільше цінує в жінці великодушність, лагідність і правдивість. Мистецький накидав він роль, яку вона, якщо тільки не хоче заслужити з його боку презирства і ненависті мусить грати стосовно консуело при публіці. Ніжний з нею, він у той же час умів бути суворим і, маскуючи погрози лестощами, робив вигляд, начебто вважає її ангелом доброти. Бідолашна Корила переграла у своєму будуарі всілякі ролі, крім цієї, яка, треба сказати, не вдалась її на сцені, Проте вона скорилася, боячись втратити насолоди, якими ще не наситилася, і на які анзулето, щоб зробити їх більш бажаними, був не занадто щедрий. Юнакові вдалося переконати Корилу, начебто граф, незважаючи на роздратування, все ще закоханий у неї і тільки рисується, кажучи, що розлюбив її, а сам потай ревнує. Якби він тільки довідався про те щастя, яке я переживаю з тобою, говорив він їй, кінець усьому, і дебюту, і, мабуть, самій моїй кар'єрі. Від того дня, як ти мала необережність відкрити йому мою любов до тебе, він дуже до мене охолов, і я гадаю, що він буде вічно переслідувати мене своєю ненавистю, коли довідається, що я втішив тебе». При обставинах, які склалися, це було мало правдоподібно. Грав би був напевно в захваті, коли б дізнався, що Анзулето зраджує свою наречену. Але марнолюбні корилі хотілося вірити обману, і вона повірила. Повірила й тому, що їй нема чого боятися любові Анзулето до дебютантки, коли він усіляко заперечував це і присягався всіма святими, що був для бідолашної дівчини тільки братом, його запевнення звучали вкрай переконливо, тим більше, що по суті справи це була правда, і йому вдалося приспати ревнощі корили. Великий день наближався, а її інтриги проти Консуело припинилися. Вона навіть почала діяти протилежному напрямку, упевнена, що сором'язлива і недосвідчена депютантка Провалиться й без її старань, а Анзулето буде їй безмірно вдячний за те, що вона в цьому провалі не брала участі. Крім цього, Анзулето зумів спритно розсварити свою кохану з її найвірнішими прихильниками, розігравши ревнивця і наполігши на тому, щоб вона їх випровадила, при тому досить різко. Руйнуючи в такий спосіб нишком плани жінки, яку він щоночі притискав до свого серця, хитрий венеціанець у той же час грав зовсім іншу роль перед графом і консуело. Він хвастався їм, що своїми спритними прийомами, відвідинами і з ухвалою брехнею зумів обезброїти грізного ворога, здатного перешкодити їхньому успіху. Легковажний граф охучий до всяких інтриг. Тішився балаканиною свого вихованця. Самолюбство його особливо лестили запевнення Анзулетто, начебто корила, засмучена розривом з ним. І він з легковажною жорстокістю, звичайно, в театральному світі і світі любовних пригод, намовляв юнака на різні підлі витівки. Все це дивувало і засмучувало Консуело. Набагато було б краще, говорила вона своєму нареченому, якби ти працював над своїм голосом і вивчав роль, ти вважаєш, що багато зробив, обезброївши ворога. Повір мені, викінчена нота, відчута інтонація набагато важливіші для безсторонньої публіки, ніж мовчання зазрісників. От з цією ж бо публікою і треба рахуватися а мені сумно бачити, що про неї ти ні трохи не думаєш. «Не хвилюйся, Люба Консуело», – відповідав Анзолето. «Ти помиляєшся, вважаючи, що публіка може бути одночасною, безсторонньою і освіченою. Люди темущі дуже рідко бувають сумлінними, а сумлінні так мало розуміють, що найменше вияв сміливості – Засліплює і захоплює їх Розділ 17 Ревнощі Анзолето до графа дещо притихли Його відволікали і жадоба успіху, і палкість корили На щастя, Консуело не мала потреби у високоморальному і пильному захиснику Охороняючись власною цнотливістю, дівчина уникала Зухвалого натиску з зу устінь Яні І тримала його на відстані вже тому, що дуже мало про нього думала Тижнів через два розпусний венеціанець переконався Що в ній ще не пробудилися суєтні пристрасті, які ведуть до розпусти І він усіляко намагався розбудити їх Але оскільки це вдалося йому не більше, ніж першого дня То не відважувався занадто старатися боячись усе зіпсувати. Якби Анзолето дратував його своїм наглядом, то, можливо, він із досади і поспішив би довести справу до кінця. Але Анзолето надавав йому повну свободу дій. Консуело нічого не підозрювала і графові залишалося тільки намагатися бути люб'язним, очікуючи, поки він зробиться необхідним. Він правлявся у ніжній запобігливості, витонченому залицянні, намагаючись подобатися. А Консуело приймала це поклоніння, завзято пояснюючи його волею звичаїв, що панує в аристократичному середовищі, пристрасним захопленням свого покровителя, музикою та його природженою добротою. Вона почувала до нього щиру дружбу, глибоку вдячність. Він же... Відчуваючи від близькості цієї чистої і відданої душі щастя й тривогу, вже побоювався того почуття, яке могло викликати в ній його рішуче освічення. У той час, як він зі страхом, але й не без задоволення переживав це нове для нього почуття, трохи втішаючись тією оманою, в якій перебувала вся Венеція стосовно його перемоги, Корила теж. Відчувала в собі якийсь переворот Вона любила, якщо не шляхетною То палкою любов'ю Владна й дратівлива Вона підпала під владу юного Адоніса Подібно до хтивої Венери Що закохалася в красення мисливця І вперше покорилась І сторопіла перед обраним нею смертним Вона скорилася настільки Що намагалася навіть здаватися доброчесною Якість, якої вона зовсім не мала, і відчувала при цьому якесь солодке і ніжне розчулення, бо ні для кого не секрет, що обожнювання іншої істоти підносить та облагороджує душі найменш схильні до величі і самовідданості. Пережите нею потрясіння відбилося й на її обдаруванні, у театрі помітили що вона грає патетичні ролі природніше і з більшим почуттям, але поза як її характер і сама сутність її натури були, так би мовити, надламані. І для того, щоб викликати таке перетворення, потрібна була внутрішня криза, бурхлива і болісна. Вона ослабла фізично в цій боротьбі і в її оточенні зауважували здивовано. Одні зі зловтіхою, інші з переляком що вона з кожним днем втрачає свої природні дані. Голос раз у раз підводив її, коротке дихання і непевність інтонації шкодили блискучій фантазії її імпровізації. Невдоволення собою і страх остаточно підірвали її сили. І на виставі, що передувала дебюту Консуело, вона співала так фальшиво, зіпсувала стільки блискучих місць, що її друзі Які зааплодували було їй Змушені були замокнути Почувши навколо Невдоволений гомін Нарешті Великий день настав Зал був так переповнений Що не було чим дихати Корила, Вся в чорному Бліда, свильована, ледь жива Сиділа в своїй маленькій темній ложі Що виходила на сцену Вона тремтіла подвійно Боячись провалу свого коханого і жахаючись придумці про тріумф суперниці, вся аристократія і всі красуні Венеції, красуючись коштовним камінням і квітами, заповнювали, сяючи вогнями триярусне півколо, франти юрмилися за лаштунками і зазвичаєм того часу займали частину сцени, до Гареса, супроводі всіх найважливіших сановників республіки. З'явилась у своїй ложі біля авансцени. Оркестром мав диригувати сам Порпора, а грав з очікував на консуело біля дверей її гримерної, поки вона одягалась. У цей час за лаштунками Анзулето, бравшись у костюм античного воїна, щоправда, з хімерним відбитком сучасності, ледве не зомлів від страху, намагався побадьорити себе кіпрським вином. Оперу, яку ставили, було написано не класиком, не новатором, не суворим композитором старого часу і не сміливим сучасником. Це був невідомий витвір якогось іноземця. Порпура, щоб уникнути інтриг, який без сумніву виникли б серед композиторів-суперників, якби він виконував свій власний твір або витвір іншого відомого композитора, запропонував, дбаючи насамперед про успіх своєї учениці, а потім розучив партитуру Гіпермнестри. Гіпермнестра – це єдина з дочок Даная, що не послухала батька і в шлюбну ніч не вбила свого чоловіка Лінкея. Це був перший ліричний твір одного молодого німця, якого не тільки в Італії, але ніде в світі не було ні ворогів, ні прихильників. І якого попросту звали Пан Христофор Глюк Коли на сцені з'явився Анзулето Захоплений шепіт пронісся по залі Тенор, якого він замінив Чудовий співак, зробив помилку Він пережив себе Пішов зі сцени, коли в нього вже не було ні голосу, ні краси От чому невдячна публіка мало шкодувала за ним і прекрасна стать, що слухає більше очима, ніж вухами Була зачарована, побачивши на сцені Замість вугруватого товстуна 24-річного юнака, свіжого, як Троянда Білявого, як Феб Зі статурою статуї Фідія Справжнього сина лагун Б'янко, креспо красотто Білий, пухкий пух Він був занадто схвильований Аби добре проспівати свою першу арію Але для того, щоб захопити жінок І театральних завсідників Досить було його чудового голосу Красивих поз І кількох удалих нових пасажів У дебютанта були чудові дані Перед ним відкривалася Блискуча майбутність Тричі гриміли оплески Двічі викликали молодого тенора Залаштунків За італійським і особливо венеціанським звичаєм. Успіх повернув Анзолету сміливість, і коли він знову з'явився разом з гіпернестрою, страху в ньому ніби й не було. Але в цій сцені загальною увагою заволоділа Консуело. Всі бачили і чули тільки її. Ось вона, лунало з усіх боків. Хто? Іспанка? Так, дебютанка. Ламанде манде дель Зустин'яні, коханка Зустин'яні». Консуело вийшла із серйозним, холодним виглядом і обвела очима публіку. Поклоном, у якому не було ні зайвої смиренності, ні кокетства, вона відповіла на залп опласків своїх покровителів і почала речитатив таким упевненим голосом, з такою грандіозною повнотою звуку. З таким тріумфальним спокоєм, що після першої ж фрази театр задрижав від вигуків захвату. Ах, підступний, він насміявся наді мною! скрикнула корила, метнувши жахливий погляд на Анзолето, що, не стримавшись, глянув на неї з погано прихованою посмішкою і кинулась в своєї ложі, заливаючись слізьми. Консуело проспівала ще кілька фраз. У цю хвилину почувся надтріснути голос старого Лотті. «Друзі мої, це диво!» Коли вона виконувала вихідну арію, її десять разів переривали, кричали біс, сім разів викликали на сцену. У театрі стояв захоплений гомін. Словом, шаленство венеціанських любителів музики – Виявилося з усім його чарівним і в той же час комічним запалом. «Чого вони так кричать?» – запитувала Консуело, повернувшись за лаштунки, звідки її не переставали викликати. «Можна подумати, що вони збираються побити мене камінням». І з цієї хвилини Анзолето, безумовно, відійшов на другий план. Його приймали добре, але тільки тому... Що всі були задоволені, поблажлива холодність до його слабких місць і майже байдужість до вдалого говорили про те, що коли жінкам цій експансивній і учній більшості і подобалася його зовнішність, то чоловіки були про нього невисокої думки і увесь свій захват приберігали для Примадонни. Із усіх тих, хто прибув до театру з ворожими намірами – Ніхто не зважився висловити хоча б найменшого осуду і сказати по правді, не знайшлося й трьох, які встояли б супроти стихійного захоплення і непереможної потреби аплодувати новоявленому чуду. Опера мала великий успіх, хоча в сутності самою музикою ніхто не цікавився. Це була чисто італійська музика, граціозна. Помірно патетична, але, як кажуть, у ній ще не можна було вгадати автора Альцести і Орфея. У ній мало було місць, які б вражали слухачів своєю красою. У першому жантракті німецького композитора було викликано разом із тенором Примадонною і навіть Клориндою. Клоринда, завдяки протекції Консуело, прогугнявила глухим голосом невиразно свою другорядну роль. Обезброївши всіх красою плечей Розальба, яку вона заміняла, була надзвичайно худа В останньому антракті Анзулетто, який весь час нишком стежив за Корилою Помітив, що та все більше і більше виходить із себе І визнав розсудливим зайти до неї в ложу, аби запобігти можливому спалаху Побачивши юнака, корила, як тигриця накинулася на нього і надавала ляпасів, подряпавши при цьому до крові, що потім ні білила, ні рум'яна не могли приховати слідів. Ображений тенор приборкав запал коханки, ударивши її кулаком у груди з такою силою, що вона, мало не зомлівши, упала на руки своєї сестри Розальби. «Негідник! Зрадник! Розбійник!» Задихаючись, Бурмотіла вона. І ти, і твоя консуело, ви обоє загинете від моєї руки. Нещасна, посьмій тільки зробити сьогодні хоч крок, хоч жест. посьмій тільки викинути яку-небудь штуку, і я заколю тебе на очаху всієї Венеції. Прошипів крізь сіплені зуби блідий анзулето. Блиснувши перед її очима своїм незімінним супутником, ножем, яким він володів з майстерністю справжнього сина Лагун. «Він зробить те, що говорить!» – із жахом прошепотіла Розальба. «Благаю тебе! Скоріше ходімо звідси, тут нам загрожує смерть!» «Так, так, цілком вірно, і пам'ятайте це!» Відповів Анзулето, грюкаючи за собою двери маложі й замикаючи їх на ключ. Хоча цю трагікомічну сцену і проведено було чисто по венеціанськи півголосом таємниче і блискавично, все-таки, коли дебютант швидко пройшов із залаштунків до своєї гримерної, затуляючи щоку носовою хусткою, всі здогадалися, що сталася маленька сутичка, а перукар покликаний упорядкувати розпатлені кучері грецького принца і замаскувати отриману ним подряпину. Зараз же роздзвонив серед хористів і статистів про те, що щока героя постраждала від кіхтиків однієї закоханої кішечки. Перукарце розумівся на таких ранах і не раз бував повіреним у таких закулісних подіях. Історія ця, як оком змигнути. Оббігла всю сцену, яким щином перескочила через рампу і пішла гуляти з оркестру на балкон, і з балкона в ложі, і звідти, вже з різними прикрасами, проникла в глиб партеру. Стосунки Анзолето з Корилою були ще невідомі, але деякі бачили, як він вився навколо Клоринди, і ось пішов поголос, що вона в нападі ревнощів до Примадонни, виколала око, і вибила три зуби найкрасивішому з тенорів. Це кинуло в розпач деяких представниць прекрасної статі, але для більшості стало чарівним скандальчиком. Глядачі запитували одне одного, чи не буде припинено виставу, і чи не з'явиться колишній тенор Стефаніні догравати роль із зошитом у руках. Але от завіса піднялась, і коли з'явилася Консуело, Така ж спокійна і велична, як і спочатку, все було забуто. Хоча роль їй сама по собі не була особливо трагічною, Консуело з силою своєї гри, виразністю свого співу зробила її такою. Вона змусила проливати сльози, і коли з'явився тенор, його подряпина викликала тільки посмішку. Але все-таки через цей сміховинний епізод успіх Анзолето був менш блискучим, аніж міг би бути. І всі лаври цього вечора дісталися консуело. Її викликали без кінця, її несамовито, скажено плескали. Після спектаклю всі вирушили вечеряти до палацу зусіньяні. Янзулето зовсім забув про замкнену в ложі корилу, який довелося зламати двері, щоб вийти звідти. У метушні яка зазвичай панує в театрі після блискучої вистави. Ніхто цього не помітив, але наступного дня хтось півставив зламані двері з отриманою тенором подряпиною, і це навело багатьох на думку про любовну інтригу, яку Анзолето так ретельно приховував дотепер. Тільки ну зайняв він місце за більшим столом, навколо якого граф посадив своїх гостей, улаштувавши розкішний банкет на честь Консуело, і відомі венеціанські поети почали вітати співачку щойно складеними на честь її мадригалами і сонетами. Як лакей, тихенько підсунув під його тарілку записочку відкорили. Він прочитав крадькома. «Якщо ти зараз же не прийдеш до мене, я з'явлюся за тобою сама і учиню тобі скандал, хоч де ти був, хоч на краю світу» хоч в обіймах тричі проклятої консуело. Під приводом раптового нападу кашлю Анзолето вийшов із-за столу, щоб написати їй відповідь. Відірвавши шматочок лінійованого паперу з нотного зошита, що лежав у передпокої, він надряпав лицем. «Якщо хочеш, приходь, Мені ж завжди на поготові, так само, як моя ненависть і презирство до тебе». Деспот знав, що для жінки, яка має такий характер, страх був єдиними шорами, погроза єдиним способом приборкати її. Однак він мимоволі спохмурнів і був неуважливий під час бенкету, а тільки встали за столу, втік і помчав до корили. Він застав нещасну жінку в стані гідному жалості. За істерикою пішли потоки сліз. Вона сиділа біля вікна, розпатлана, з розпухлими від сліз очима. Плаття, яке вона в розпачі розірвала на собі, висіло клаптями на грудях, що зригалися від ридань. Вона відіслала сестру і служницю. Проблиск мимовільної радості осяяв її змучене лице, коли вона побачила того, кого вже не сподівалася більше побачити – але Анзолето знав її занадто добре, щоб почати втішати. Певнений, що при першому ж вияві співчуття або каяття в ній прокинуться гнів і жадоба помсти, він вирішив триматися вже взятої на себе ролі, бути неблаганним, і хоча в глибині душі був зворушений розпачем корили, заходився обсипати її найжорстокішими докорами – а потім оголосив, що прийшов попрощатися з нею назавжди. Він довів її до того, що вона кинулася перед ним на коліна і в цілковитому розпачі доповзла до самих дверей, благаючи прощення. Тільки зовсім зламавши і знищивши її, він зробив вигляд, начебто зм'якшився, дивлячись на цю гордовиту красуню, що валялась біля його ніг. Немов Магдалина в розкаєнні, упоєний гордістю і якимось незрозумілим хвилюванням, він поступився її несамовитій пристрасті, і вона знову спізнала його пестощі. Але й насолоджуючись із цією приборканою левицею, Анзолето ні на мить не забував, що вона дикий звір, і до кінця витримав роль ображеного володаря, що милостиво погодився вибачити. Уже починало світати, коли ця жінка сп'яніла і принижена, сховавши бліде лице в довгому чорному волосі. Опершись мармуровою рукою на вологій від ранкової роси балкон, почала тихим лагідним голосом скаржитися на катування, заподіювані їй любов'ю. «А вже ж, я ревнива», – говорила вона, – «і якщо хочеш». Гірша, заздрісна, не можу перенести, що мою десятилітню славу в одну мить перевершено новою висхідною зіркою. Не можу перенести, що жорстока, забудькова та юрба приносить мене в жертву без жалю і співчуття. Коли ти спізнаєш захват успіху та гіркоту падіння, повір, ти не будеш таким суворим. І вимогливим до себе, як зараз до мене Ти кажеш, що я ще сповнена сил Ще успіх, багатство, привабні сподівання Усе це чекає на мене в нових країнах Що я скорю там нових коханців Зачарую новий народ Нехай навіть це так Але невже, на твою думку, знайдеться на світі хоч щось Що могло б утішити мене в тому що я покинута всіма друзями, скинута з трону, куди ще при мені піднесено іншого кумира. І ця ганьба перша в житті, єдина за всю мою кар'єру, впала на мене за твоєї присутності. Скажу більше, ця ганьба справа твоїх рук, рук мого коханця, першої людини яку я полюбила, втративши владу над собою, втративши волю. Ти кажеш іще, що я фальшива і зла, що я розіграла перед тобою лицемірне благородство і облудну великодушність. Але ж ти сам цього хотів, Анзолетто. Я була ображена, ти зажадав, щоб я робила вигляд, начебто я спокійна, і я удавала себе спокійно. Я була недовірлива, ти зажадав, аби я вірила в твою щирість, і я повірила, у мене в душі кипіло злість і розпач. Ти мені говорив, смійся, і я сміялась, я була розлютована. ти мені велів мовчати, і я мовчала. Що ж мені залишалося робити, як не грати роль мені невластиву і приписувати собі мужність? якої в мене немає. А тепер, коли ця напускна мужність залишає мене, коли це катування робиться нестерпним і я близька до божевілля, ти, який сам мусив би пожаліти мене, ти топчеш мене ногами і збираєшся залишити мене, вмирати у тім болоті, куди сам вже мене й завів. А, анзолето у вас, кам'яне серце, і для вас я варта ціни не більшої, ніж морський пісок, який приносить і відносить хвиля, що набігає. Свари, бий мене, ображай, якщо така потреба твоєї сильної натури, але все таки в глибині душі пожалій мене, подумай, якою має бути безмежною моя любов до тебе, якщо я. «Така погана, якою ти мене вважаєш, заради цієї любові не тільки переношу всі муки, а готова ще й ще страждати. Але послухай, друже мій», – продовжувала вона, ще ніжніше, обіймаючи його, – «усе, що ти змусив мене вистраждати, ніщо порівнянні з тим» що я відчуваю, коли подумаю про твою майбутність і про твоє щастя. Ти загину, Анзолето, любий мій Анзолето, загину безповоротно. Ти не знаєш, не підозрюєш цього, а я, я це бачу. Кажу тобі, нехай мене було принесено в жертву його марнославству, нехай моє падіння». Слугувало б його тріумфу, але ні, все це тільки на його погибель, і я, знаряддя суперниці, що наступила ногою на голови, нам обом. «Що хочеш ти цим сказати, божевільна?» – скрикнув Анзулето. «Я не розумію тебе. А тим часом ти мусив би мене зрозуміти, принаймні зрозуміти все». Що сталося сьогодні? Хіба ти не помітив, як публіка, незважаючи на весь захват, викликаний твоєю першою арією, охолола до тебе після того, як проспівала вона? І, на жаль, вона завжди так співатиме. Краще за мене, краще за всіх. І, сказати правду, у тисячу разів краще за тебе, мій любий Анзолето. Виходить, ти не бачиш, що ця жінка розчавить тебе і, мабуть, уже розчавила при першій же своїй появі. Не бачиш, що її некрасивість затьмарила твою красу? Так, вона некрасива, я визнаю це, але я знаю також, що такі жінки, сподобавшись, здатні запалити в чоловіках більш божевільну пристрасть, дати їм пізнати. Більш сильні переживання, ніж найдосконаліші красуні світу. Ти хіба не бачиш, що їй поклоняються, її обожнюють, і що всюди, де ти будеш з'являтися разом з нею, ти залишишся в тіні, будеш непомітний. Хіба ти не знаєш, що талант артиста потребує для свого розвитку похвали успіху так само, як немовля потребує повітря, щоб рости і жити. Невже ти не знаєш, що всяке суперництво Вкорочує сценічне життя артиста, А небезпечний суперник поруч із ним? Це смерть для нашої душі, Це порожнеча навколо нас. Ти бачиш це на моєму сумному прикладі Одного страху перед невідомою мені суперницею. Страху, що ти його хотів у мені витравити, було досить, або я цілий місяць почувалася паралізованою. І чим ближчим був день її тріумфу, тим слабкішим робився мій голос, тим помітніше відупадали мої сили. Але ж я майже не припускала можливості її тріумфу. Що ж буде тепер, коли я на власні очі бачила цей тріумф? безсумнівний. Разючий, незаперечний. Знаєш, я вже не можу з'явитися на сцені у Венеції, а певно, що навіть і ніде в Італії. Я занепала духом. Відчуваю, що тремтітиму, що буду не в змозі видати жодного звуку. І куди втекти від спогадів пережите?» і чиє місце, звідки мені не доведеться втікати від моєї тріумфуючої суперниці. Так, я загинула, але й ти теж загинув, Анзулето, ти вмер, не встигнувши насолодитися життям. І коли б я була така зла, як ти запевняєш, я б раділа, що вхала б тебе до твоєї загибелі, була б відомщина. А я з розпачем кажу тобі, якщо ти ще хоч раз з'явишся тут із нею, для тебе в Венеції немає майбутності. Якщо ти супроводжуватимеш її у поїздках, усюди ганьба й приниження підуть за тобою по п'ятах. Якщо ти житимеш на її кошти, ділитимеш з неї розкіш, ховатимешся за її ім'я, ти ледве животітимеш. Хочеш знати, як до тебе ставитиметься публіка? Люди запитуватимуть. Скажіть, хто цей гарний парубок, якого завжди можна бачити з нею? І їм дадуть відповідь. Та ніхто, навіть менше, ніж ніхто. Це або чоловік, або коханець божественної співачки. Анзулето став похмурий, як грозові хмари що збиралися в цей час на сході краю. «Ти збожеволіла, моя мила Корило!» Відповів він, «Консуело зовсім не така страшна для тебе, як це малює тобі зараз твоя хвора уява. Щодо мене, то повторюю, я не коханець її і, безумовно, ніколи не буду її чоловіком, так само, як ніколи не буду жити, Тіні її широких крил, як жалюгідне пташення. Нехай вона ширяє, у небесах досить повітря й простору для всіх, кого могутня сила піднесе високо над землею. Глянь на цього горобця, чи не так він привільно літає над каналом, як чайка над морем? Ну досить цієї бридні. Денне світло жене мене з твоїх обіймів. До завтра! І якщо хочеш, щоб я повернувся до тебе, будь-як і раніше, лагідною і терплячою, ти зачарувала мене саме лагідністю і терпінням. Повір, це набагато більше личить твоїй красі, ніж крики і шаленство ревнощів. Все-таки Анзулето повернувся до себе по хмурому настрої і тільки в постелі, майже засинаючи. Він задав собі питання, хто міг проведжати консуело додому з графського палацу. Це завжди було його обов'язком, і він ніколи нікому ним не поступався. Зрештою, сказав він собі, кулаком підбиваючи подушку, щоб улаштуватися зручніше, якщо графові судилося домогтися свого, так мабуть для мене ж краще, щоб це сталося скоріше. Розділ 18. Коли Анзолето прокинувся, він відчув, що прокинулися також його ревнощі до графа Дзостіньяні. Тисячі суперечливих почуттів вирували в його душі. І насамперед нове почуття заздрість до таланту й успіху консуело, яку напередодні розбудила в ньому Корила. Заздрість ця зростала в ньому в міру того, як він знову і знову порівнював тріумф своєї нареченої із власним, як здавалось його ображеному самолюбству, провалом. Потім його почала мучити думка, що, можливо, не тільки в очах суспільства, а й насправді його буде відтиснено від цієї жінки, що стала відразу й знаменитою, і всемогутньою. Жінки, чиєю єдиною великою любов'ю, він був іще вчора. Заздрість і боролися в ньому, і він не знав, якому з цих почуттів віддатися, щоб заглушити інше. Йому являлися два результати – або відвести консуела з Венеції і тим самим від графа, і вирушити разом з нею шукати щастя, або поступившись з нею суперникові, самому втікати якнайдалі. І там здобувати самому успіх, який вона вже не зможе затьмарити. Усе більше і більше, мучачись цією нерішучістю, Анзулето, замість того, щоб знайти заспокоєння у своєї справжньої подругі Консуело, кинувся знову вир, вирушивши до корили, та підкладала до жару вогню, доводячи навіть енергійніше, ніж напередодні, всю невигідність його становища. «Нема пророка у своїй країні», – говорила вона. «І тобі не слід жити в місті, де ти народився, де тебе бачили шарпаком, який бігав по площах, де всяке може сказати. Адже аристократи страх, як люблять хваститися благодіяннями, часом навіть уявлюваними, які вони роблять артистам. Я опікувався ним, я перший помітив у ньому талант». «Це я порекомендував його такому-то, це я віддав перевагу йому над тим-то. Занадто довго жив ти тут на вулиці, мій бідолашне Адзулето, і тому, перш ніж довідатися про твій талант, усі вже помітили твоє красиве лице. Не так-то легко привести в захват людей, у яких ти за гроші гріб на гондолах або бігав за дорученнями». Щоб заробити собі на вечерю. Консуело не показна, звикла до усамітненого життя, уявляється тут чужоземною дивовижою. До того ж вона іспанка, і в неї не венеціанська говірка. Її красива, хоча трохи дивна вимова сподобалася б усім, навіть якби вона була огидною, тому що вона нова для слуху. Три чверті. Твого невеликого успіху в першому акті дала тобі краса, а в останньому акті до неї вже придивилися. Додайте до цього, що ти садно під оком, яким ви мене нагородили, і якого мені не варто було б ніколи вам прощати. неби як зменшило цю мою останню незначну перевагу. Ця перевага, можливо, і мізерна в очах чоловіків але вона дуже велика, в очах жінок. Завдяки жінкам ти будеш панувати в сальонах. Без допомоги чоловіків ти провалишся на сцені. А як можеш ти захопити, зацікавити чоловіків, коли твоїм суперником є жінка? Жінка, яка не тільки полонить серйозних любителів співу, але оп'яняє своєю грацією, своєю жіночністю навіть і тих чоловіків які нічого не тямлять у музиці. О, скільки потрібно було таланту і знання Стефаніні, Саверіо і всім чоловікам, які з'являлися зі мною на сцені і хотіли зі мною боротися. У такому разі, Люба Корило, мені було б не менш ризиковано з'являтися на сцені з тобою, ніж із Консуело, і якби я надумав вирушити слідом за тобою до Франції, Твої слова були для мене гарним застереженням. Ця фраза, що вирвалася в Анзулето, була променем світла для Корили. Вона зрозуміла, що домоглася більшого, ніж очікувала, бо думка покинути Венецію вже, мабуть, дозрівала в голові її коханця. Тільки йно в неї блиснула надія відвести його з собою, вона пішла на все – щоб спокусити його цим планом, вона применшила, наскільки могла, свої достоїнства, з безмежною скромністю запевняючи, що вона значно нижча своєї суперниці, що вона взагалі не настільки велика артистка, не настільки красива жінка, щоб запалювати публіку, а позаяк це було по суті більш вірно, ніж вона думала» то їй неважко було переконати в цьому Анзулето. Він же ніколи не помилявся стосовно неї і завжди вважав Консуело незмірно вищою за неї. Отже, під час цього побачення їхня спільна робота і втеча були майже вирішені. Анзулето дійсно серйозно подумав про це, хоча про всяк випадок і залишав собі лазівку для відступу. Корила, бачачи, що в Анзулето ще залишаються якісь сумніви, почала наполягати на продовженні його дебютів, пророкуючи, що в цих нових виступах він доможеться більшого успіху. В душі вона була переконана у протилежному і розраховувала, що невдачі остаточно відвернуть його від Венеції, і від Консуело. Вийшовши від коханки, Анзолето попрямував до своєї подруги, його нестримно тягло до неї. Перше він почав і завершив день без її чистого поцілунку в чоло, але після того, що сталося в нього з корилою, йому було соромно бачити свою наречену, і він старався запевнити себе, начебто йде до неї, лише для того, щоб переконатися в її зраді, упевнитися в тім, що вона розлюбила його. Поза всяким сумнівом, – говорив він собі, – граф скористався нагодою, а тут іще досада самої Консуело, викликана моїм зникненням. Просто неймовірно, щоб такий розпусник, як він, провівши сердегою ніч на одинці, не спокусив її. Однак, при самій думці про це, на чолі в нього виступав холодний піт, серце розривалося на частини. І він прискорював крок, не сумніваючись у тому, що Консуело, мабуть, у розпачі, мучиться докорами сумління, ридає. Але відразу якийсь внутрішній голос, заглушаючи все інше, підказував йому, що така чиста, шляхетна істота не може настільки раптово і ганебно пасти. І сповільнюючи крок, він думав про себе самого про мерзеність свого поводження, про свій егоїзм, марнославство, облудність, про все погане, чим сповнені були його життя й совість. Коли він прийшов, Консуело у своєму чорному платічку сиділа за столом, така ж, як завжди, в її погляді та й в усій істоті її відчувалися спокій, доброчесність. Зі звичайною радістю вона кинулася йому на зустріч і почала розпитуватись за непокоєнням, але без найменшого докору чи недовіри, як він провів час без неї. «Я не здужав», – відповів Анзолето, пригніченою свідомленням свого глибокого падіння. «Пам'ятаєш, я вдарився головою об декорацію, я ще показував тобі слід, тоді я сказав тобі, що це дрібниці». Але потім у мене так розболілася голова, що мені довелося піти з палацу Дустін'яні. Я боявся там знепритомніти, і весь ранок пролежав у ліжку. «А, Боже мій!» – вигукнула Консуело, цілуючи садно, залишене її суперницею. «Скажи, тобі було боляче? Боляче й тепер?» «Ні, зараз мені набагато краще». Забудь про це. Краще скажи мені, як ти сама повернулася вночі додому. Сама? О, ні, граф проводжав мене додому в своїй гондолі. Так я й знав, скрикнув Адзолето якимось дивним голосом. І, звичайно, залишившись наодинці з тобою, чого тільки не наговорив тобі, яких тільки люб'язностей не наспівав. А що б він міг сказати мені такого, чого не говорив уже сто разів при всіх? Грав, що правда, балує мене, і, мабуть, міг би розвинути в мені марнославство, якби я не остерігалася цього пороку. До того ж, ми не були із ним на одинці. Мій добрий учитель теж захотів провести мене. О, це чудесний друг! Який учитель, який чудесний друг! Перепитав неуважливо Анзолето, вже заспокоївшись і думаючи про інше. Як який? Та порпора, звичайно. Про що це ти раптом замислився? Я думаю про твій вчорашній тріумф. Звичайно, і ти думаєш про нього. Присягаюся тобі. Менше, ніж про твій. Про мій, Не знущайся наді мною, мила Консуело. Мій успіх був такий жалюгідний, що більше нагадував провал Консуело навіть зблідла від здивування При всій своїй дивній витримці вона була недостатньо холоднокровна Щоб оцінити різницю між оплесками, що випали їй і тому, кого вона любила При таких оваціях найдосвідченіший артист може помилитись і сприйняти підтримку з боку клакерів за гучний успіх, Консуело, ледве не злякавшись цього страшного галасу, не могла в ньому розібратися і не помітила переваги, відданої їй над Анзулето. У простоті щиросердечній вона покартала його за надмірну вимогливість додолі, але бачачи, що їй не вдається ні переконати його, ні розігнати його тугу, заходилася лагідно дорікати йому за те що він занадто любить славу і занадто великого значення надає прихильності юрби. «Я завжди говорила, – сказала вона, – що плоди мистецтва куди дорожчі тобі, ніж саме мистецтво. А от мені здається, позаяк зробив усе, що міг, і усвідомлюєш, що це зроблено добре, то трошки більше, трошки менше похвал». Нічого не додають до чуття внутрішнього задоволення. Пам'ятаєш, що мені сказав Порпора, коли я вперше співала у палаці з Устін'яні? Той, хто істинно любить мистецтво, нічого не боїться. Ти і твій Порпора можете живитися прекрасними висловами, перебив її Анзолето з досадою. Немає нічого легшого, як філософствувати із приводу прикрости життя. Знаючи тільки її радості, Пурпора, хоча бідний і має ворогів, усе-таки знаменитий. Він достатньо за своє життя зірвав лаврів, аби тепер його кучері спокійно сивіли під їхнім покровом. А ти, почуваючи свою непереможність, не знаєш, що таке страх? Одразу, одним стрибком, піднявшись на верхню приступку сходів, ти дорікаєш людину, яка не так міцно, як ти, стоїть на ногах, у тім, що в неї паморочиться голова. Це невеликодушно, Консуело, і вкрай несправедливо. А потім твій довід не стосується мене. Ти говориш, що треба нехтувати схвалення публіки, задовольняючись власним. Ну, а якщо в мені немає цього внутрішнього усвідомлення, що я співав добре, хіба ти не бачиш що я страшенно незадоволений собою. Хіба ти сама не помітила, що я був огидний? Хіба ти не чула, як кепсько я співав? Ні, тому що це не так. Ти був ні кращий, ні гірший, ніж завжди. Хвилювання майже не відбилося на твоєму голосі. Втім, воно швидко розвіялось, і те, що ти добре знав, вийшло в тебе добре. «А те, чого я не знав», – запитав Анзолето, спрямувавши на неї свої великі чорні очі, під якими від й прикрості з'явилися чорні кола. Консуело зітхнула і, помовчавши, трохи мовила, цілуючи його. «А те, чого ти не знаєш, треба вивчити. Якби тільки ти захотів серйозно позайматися на репетиціях, адже пам'ятаєш, я тобі говорила». Але до чого, докори? Треба скоріше виправити, що можна, давай займатися хоч по дві години на день, і ти побачиш, як швидко ми з тобою переборемо всі труднощі. Хіба цього можна досягти за один день? Звичайно, ні. Та не довше, ніж за кілька місяців. Але ж я співаю завтра і знову виступаю перед публікою, що більше судить про мене за моїми вадами. Ніж за достоїнствами Але ця ж публіка Помітить і твої успіхи Хто зна А що, коли вона ставиться до мене вороже Вона вже довела Тобі протилежне Так, і ти вважаєш Що вона була до мене поблажлива Так, любий Вважаю Там, де ти бував слабкий Публіка все-таки ставилася до тебе Доброзичливо А коли ти бував на висоті вона віддячувала тобі належним чином Але в очікуванні кращого зі мною укладуть найжалюгідніший ангажемент Грав сама щедрість, він не скупиться на гроші До того ж, хіба він не пропонує мені стільки, що ми обоє зможемо жити більш ніж розкішно? Прекрасно! Виходить, я, на твою думку, житиму твоїми тріумфами а хіба я мало жила на твої кошти? Тут справа, навіть не в грошах Нехай він мені платить небагато Це мені байдуже Але раптом він запросить мене На другі або на треті ролі У нього немає нікого під рукою на перші Він давно вже розраховує на тебе І має на увазі тільки тебе До того ж він дуже до тебе прихильний Ти гадав? що він буде проти нашого шлюбу. Навпаки, він, очевидно, навіть бажає цього і часто мене запитує, коли нарешті я запрошу його на весілля. Он як чудово, надзвичайно вдячний вам, пане графе. Що ти хочеш всім сказати? Нічого, тільки дуже жаль, Консуело, що ти не втримала мене від дебюту доти поки мої вади, які так добре тобі відомі, не було б виправлено за допомогою серйозної роботи. Адже, повторюю, ти добре знала про ці вади. А хіба я не була відверта з тобою? Скільки разів я тебе попереджала, але ти завжди заперечував мені, що публіка зовсім нічого не розуміє. І довідавшись про твій блискучий успіх, після того «Як ти вперше співав у салоні графа, я подумала, що... що світські люди тямлять у цьому не більше за простих смертних. Я подумала, що на твої достоїнства звернуть більше уваги, ніж на твої слабкі сторони. Так, здається, так воно й було і у світських цінителі, і у звичайної публіки». «По суті, вона має рацію», – подумав Анзулетто. І якби я тільки міг відкласти свої дебюти, але я ризикую бути заміненим іншим тенором, а той уже, звичайно, не поступиться мені своїм місцем. «Скажи, но, які в мене вади?» – попросив він консуело, пройшовшись кілька разів по кімнаті. «Ті, про які я тобі не раз говорила, занадто багато сміливості і мало підготовки». Підйом, скоріше, гарячковий, ніж відчутий. У драматичних місцях більше надуманості, ніж почуття. Ти недостатньо ясно уявляєш собі роль цілому. Розучивши її уривками, ти бачиш у ній тільки ряд або менш блискучих місць. Ти не вловив у ролі ні поступового розвитку її, ні висновку. Думаючи тільки про те, як блиснути своїм прекрасним голосом, «І деяким умінням, ти показав усього себе відразу, при першому ж виході. При найменшій можливості ти гнався за ефектами, але всі твої ефекти були однакові. Уже наприкінці першого акту публіка знала тебе на пам'ять, але не підозрюючи, що це все, чекала від тебе ще чогось незвичайного, а цього в тобі саме і не виявилося». Піднесеність зникла, і голос ослаб. Ти відчув це сам, і що сили став форсувати і те, і інше. Цей маневр публіка зрозуміла. І от чому? На великий твій подив вона залишалася холодною в тих місцях, коли тобі здавалося, що ти найбільш патетичний. У цю хвилину вона бачила в тобі не артиста, захопленого пристрастю, а тільки актора що жадає успіху. «А як же, скажи, роблять інші?» Тупнувши ногою, вигукнув Анзолето. «Хіба я не чув усіх, кому останні десять років аплодувала Венеція? Хіба старий Стефаніні не кричав, коли бував не в голосі? І це не заважало публіці не самовито йому аплодувати?» «Це правда, але я не вважаю, що тут і з боку публіки було непорозуміння». Ймовірно, пам'ятаючи старі його заслуги, вона не хотіла дати йому відчути його занепад Ну а корила, цей скинутий тобою кумир, хіба вона не форсувала свого голосу, хіба не робила зусиль, які було болісно не тільки слухати, але навіть бачити Хіба вона була справді захоплена пристрастю, коли її підносили до небес Саме тому, що я знаходила всі її прийоми фальшивими, ефекти огидними, а спів і гру позбавленими смаку й величі, я й була так само, як ти переконана в тим, що публіка розуміє не занадто багато. І вийшла на сцену так спокійно. Ах, Консуело люба, як ти ятриш мою рану? Важко зітхаючи, проговорив Анзулето, «Чим, мій любий?» «І ти ще запитуєш. Ми помилялися з тобою, Консуело. Публіка все розуміє. Там, де бракує знання, їй підказує серце. Публіка – це дитя. Вона хоче, щоб її розважали і розчулювали. Вона задовольняється тим, що їй дають. Але тільки покажи їй краще, вона зараз же починає порівнювати і розуміти». Корила фальшивила, у неї не вистачало дихання, але ще тиждень тому вона могла зачаровувати. З'явилась ти, і Корила загинула. Вона знищена, похована. Якби вона виступила тепер, її освистали б. Якби з'явився я з нею, успіх мій був би так само запаморочливий, як тоді, коли я перше співав у графа після неї. Але поруч із тобою я померк. Так мало бути, і так буде завжди. Публіці подобалась Мішура. Вона фальшиве каміння сприймала за коштовне і була ним засліплена. Але ось їй показали діамант, і вона вже сама не розуміє, як могли так грубо обманювати її. Більше терпіти фальшивих діамантів вона не бажає і відкидає їх. У цьому ж бо консуело і полягає моє нещастя. Я, венеціанське скельце, виступив разом з перлиною з дна морського. Консуело не розуміла, скільки було правди й гіркоти в словах її нареченого. Вона приписала їх його любові і на всі ці, як їй здавалося милі лестощі, сміючись, відповіла усмішками і поцілунками. Вона запевнила Анзулето, що він перевершить її, якщо тільки захоче постаратись, і відродила в ньому мужність, доводячи, що співати, як вона, зовсім легко. Вона говорила це щиро, бо для неї не існувало труднощів, і вона не підозрювала, що праця для тих, хто її не любить і в кого немає посидючості, є головною і непереборною перешкодою». Розділ 19. Заохочуваний щиросердістю Консуело і підступними порадами Корили, що наполягала на його повторному виступі, Анзулето з жаром взявся за роботу, і на другому поданні гіпермнестри набагато краще проспівав перший акт. Публіка оцінила це, але поза як пропорційно зріс і успіх Консуело, він... Бачачи це підтвердження її переваги, залишився незадоволений собою і знову занепав духом. Від цієї хвилини все почало уявлятися йому в темному світлі. Анзолето здавалося, що його зовсім не слухають. Що глядачі, які сидять поблизу, пошепки засуджують його. Що навіть його доброзичливці, підбадьорюючи його залаштунками, роблять це. Тільки з жалості у всіх їхніх похвалах він шукав якийсь інший, прихований, неприємний для себе зміст. Корила, до якої він в антракті зайшов ложу, щоб дізнатися про її думку, з удаваним занепокоєнням запитала, чи не хворий він. – Звідки ти це взяла? – роздратовано запитав він. – Тому що голос твій нині звучить якось глухо. І вигляд у тебе пригнічений. Анзолето, любий, підбадьорся, напружь свої сили. Вони паралізовані страхом чи з невірою. Хіба я погано проспівав свою вихідну арію? Набагато гірше, ніж у першій виставі. У мене так стискувалося серце, що я боялася зумліти. Одначе мені аплодували. На жаль. Втім, я дарма розчаровую тебе. Продовжуй, тільки намагайся, щоб голос звучав чистіше. Консуело, думав він, звичайно, хотіла дати мені гарну пораду. Сама вона в своїх учинках керується інстинктом, і це її вивозить. Але звідки в неї може бути досвід, як може вона навчити мене перемогти цю норовливу публіку? Слухаючи її порад, я приховую блискучі сторони свого таланту, а того, що я поліпшив манеру співу, ніхто й не помітив. Буду зухвалий, як і раніше. Хіба я не бачив під час мого дебюту в будинку графа, що можу вразити навіть тих, кого не можу переконати? Визнав же в мені старий порпора талант, що правда знаходячи в ньому плями. «Так нехай же публіка схилиться перед моїм талантом і терпить мої вади!» У другому акті він із шкури ліз, викидаючи неймовірні штуки. Його слухали з подивом, деякі почали аплодувати, але їх змусили замовкнути. Більша частина публіки дивувалася, запитуючи себе, був тенор божественний чи огидний? Ще трохи зухвалості, і, можливо, Анзолето вийшов би переможцем, але ця невдача так збентежила його, що він зовсім розгубився і ганебно провалив кінець партії. У третьому акті він підбадьорився і вирішив діяти на свій розсуд, не дотримуючись порад консуело. Він пустив у найсвоєрідніші прийоми, найсміливіші музичні фокуси. І раптом. О, ганьба, серед мертвої тиші, якої були зустрінуті ці розпачливі спроби, почулися свистки. Добра, великодушна публіка своїми оплесками змусила свистки замовкнути, але важко було не зрозуміти, що означала ця прихильність до людини і цей осудартистові. Повернувшись до гримерної, Анзулето в люті. Зірвав із себе костюм і роздер його на шмаття. Тільки не скінчився спектакль, він утік до корили і замкнувся з нею. Страшенна лють вирувала в ньому, і він вирішив утікати зі своєю коханкою хоч на край світу. Три дні він не бачився з Консуело, не те, щоб він зненавидів її або охолов до неї. У глибині своєї зніваченої душі він так само ніжно її любив і смертельно страждав, не бачачи її. Але вона вселяла йому якийсь жах. Він почував над собою владу цієї істоти, що своєю геніальністю знищувала його перед публікою, але разом з тим вселяла йому безмежну довіру і могла робити з ним усе, що завгодно. Сповнений сум'яття він не в змозі був приховати від Корили, наскільки він прив'язаний до своєї шляхетної нареченої, і яким великим був її вплив на нього дотепер. Корилу це глибоко засмутило, але вона знайшла в собі сили не показати цього. Вдаючись співчуття, вона викликала Анзулету на відвертість, і, дізнавшись про його ревнощі до графа, зважилася навіть відчайдушний крок. Тихенько довела до відома з про свої стосунки з Анзулето. Вона розраховувала, що граф не пропустить нагоди сповістити про це предмету своєї пристрасті, і таким чином для Анзулето буде відрізаний всякий шлях повернення до нареченої. Просидівши цілий день сама у своїй убогій мансарді, Консуело спочатку здивувалась, а потім. Почала хвилюватися, коли же весь наступний день минув у марному очікуванні і смертельному занепокоєнні. Вона, як тільки стало смеркати, накинула на голову товсту шаль. Знаменита співачка не була тепер гарантована від пліток і побігла до будинку, де жив Анзолето. Уже кілька тижнів, як граф надав йому в одному з своїх численних будинків більш пристойне приміщення. Вона його не застала і дізналася, що він рідко ночує вдома. Одначе це не навело Консуело на думку про зраду. Добре знаючи пристрасть свого нареченого до поетичного бурлакування, вона вирішила, що він, не зумівши звикнути до нового розкішного приміщення, ймовірно ночує в одному зі своїх колишніх пристановищ. Вона вже зважилася було вирушити на подальші пошуки, як біля дверей на вулицю зіткнулася вічна віч із пурпурою. Консуело, тихомовив старий, даремно ти затуляєш від мене лице. Я чув твій голос і, звичайно, не міг не впізнати його. Бідолашна, що ти тут робиш так пізно? І кого ти шукаєш у цьому будинку? Я шукаю свого нареченого, відповіла Консуело. Беручи під руку старого вчителя, і мені нема чого червоніти, зізнаючись у цьому моєму кращому другові. Знаю, що ви не співчуваєте моїй любові до нього, але я не маю сил вам брехати. Я страшенно хвилююся. Я не бачила Анзолето після спектаклю вже цілий два дні. Боюся, чи не занедужа він? Занедужа? Він? перепитав професор, знизуючи плечима. Ходімо зі мною, бідолашне дитя. Нам треба поговорити. Позаяк ти нарешті вирішила бути зі мною відвертою, я також буду відвертий з тобою. Обіприся на мою руку і поговоримо дорогою. Вислухай мене, консуело, і гарненько вникни в те, що я тобі скажу. Ти не можеш ти не мусиш бути дружиною цього юнака. Забороняю тобі це іменем Бога Живого, який уклав у моє серце батьківське почуття до тебе. О, мій учителю, краще попросіть, аби я пожертвувала життям, ніж цією любов'ю. Сумно відповіла вона. Я не прошу, а вимагаю цього, рішуче сказав Пурпора. Твій коханий проклятий, якщо ти зараз же не відмовишся від нього, він буде для тебе джерелом мук і ганьби. Шановний учителю, мовила вона зі смутною, лагідною усмішкою, ви ж не разу вже говорили мені це, і я марно намагалася послухатися вашої поради. Ви ненавидите бідолашного хлопчика, але ви його не знаєте. І я переконана, що коли-небудь ви відмовитеся від свого упередження проти нього. «Консуело!» – почав професор іще більш рішучим тоном. «Я знаю, що дотепер мої доводи були слабкі, а заперечення, можливо, і непереконливі. Я говорив з тобою, як артист з артисткою, і у нареченому твоєму бачив також тільки артиста». Зараз же я говорю з тобою, як чоловік із жінкою, і говорю про чоловіка. Ти, жінка, любиш не вартого чоловіка, і я говорю це з повним переконанням. Боже мій, Анзулето не вартий моєї любові. Він, мій єдиний друг, мій покровитель, мій брат. Ах, ви не знаєте, скільки він мені допомагав! «Як дбайливо ставився до мене із самого дитинства! Дозвольте вам усе, все розповісти!» І вона розповіла йому історію свого життя і своєї любові, що, по суті, було те саме. Порпура був зворушений, але залишився непохитний. «У всьому цьому, – мовив він, – я бачу тільки твою цнотливість, твою вірність, твою чесноту». «Що ж стосується Анзолето, то я розумію, що йому необхідно було твоє товариство, твої уроки, адже що ти там не говори, а за ту дещицю, що він знає чого вартий, він має дякувати саме тобі. Це так само вірно, як і те, що твій цнотливий, непорочний коханий, близький з усіма пропащими жінками Венеції» що він угамовує запалювану тобою пристрасть у вертепах розпусти і, задовольнивши її там, приходить до тебе лише для того, щоб скористатися твоїми знаннями. Будьте обережні у ваших словах, задихаючись, мовила Консуело. Я звикла вам вірити, як Богові, шановний вчителю. Але я не хочу слухати вас, не хочу вірити тому, що ви говорите про мого Анзулето. Пустіть мене!» – додала вона, намагаючись визволити свою руку з-під руки професора. «Ви просто вбиваєте мене!» «Ні, я хочу вбити твою згубну любов, а тебе повернути до життя, відкривши тобі правду!» Відповів старий, притискаючи руку дівчини до свого обуреного, великодушного серця «Я знаю, що я жорстокий консуело, але я не вмію бути іншим Я вагався, я відтягав цей удар, наскільки було можливо Я все сподівався, що очі твої розкриються, і ти сама побачиш, що діється навколо тебе» Але життя не навчило тебе нічого, і ти як сліпа, готова кинутися в прірву. Я не допущу цього. Я втримаю тебе на краю прірви. Останні десять років ти була єдиною істотою, яку я любив і цінував. Ти не мусиш загинути. Ні-ні, не мусиш. Але, друже мій... Мені не загрожує ніяка небезпека. Невже ви не вірите мені, коли я присягаюся вам усім святим, що не порушила обіцянки, даної мною матері перед її смертю? Анзолето теж дотримав слова, і якщо я ще не дружина його, то значить і не коханка. Але варто йому сказати слово, і ти будеш і тим, і іншим. Так само ж моя мати Взяла з нас таку обіцянку, а тим часом зараз, уночі, ти йшла до людини, що не хоче і не може бути твоїм чоловіком Хто вам це сказав? Хіба Корила йому дозволить? Корила? Але щось пільного між ним і Корилою Ми за два кроки від будинку цієї дівки ти шукаєш свого нареченого, так ходімо за ним туди. Що, вистачить у тебе на це мужності? Ні, ні, тисячу разів ні! Скрикнула Консуело, ледве тримаючись на ногах і тулячись до стіни. Не віднімайте в мене життя, шановний вчителю, адже я ще зовсім не жила. Не вбивайте мене! Зрозумійте, ви ж мене вбиваєте. Ти мусиш випити цю чашу. Вів далі невблаганний старий. Мені тут належить роль долі. Своєю лагідністю й поблажливістю я породжував тільки невдячних, а отже і жалюгідних людей. Тепер я бачу, тим, кого я люблю, я маю говорити чисту правду. Це єдина користь, яку може ще принести моє серце, що зсохло від горя та скам'яніло від страждань. Жаль мені, моє бідолашне дитя, що в таку нещасливу для тебе годину немає біля тебе більш м'якого, більш ніжного друга. Але я такий, яким зробило мене життя, я маю впливати на інших. І якщо я не можу відігріти їх сонячним теплом, я мушу показувати їм правду присяєві блискавки. Отже, Консуело, між нами немає місця слабкості. Ходімо до цього палацу. Я хочу, щоб ти застала, Анзулето, в обіймах розпусної корили. Якщо ти не змозі зійти, я потягну тебе. Якщо впадеш, понесу». Коли в серці старого порпори палає вогонь божественного гніву, сили в нього знайдуться. «Пощадіть! Пощадіть!» – закричала бліда, як полотно Консуело. «Залиште мені хоч сумнів, дозвольте ще день, один тільки день, вірити в нього. Я не готова до цього катування!» «Ні, жодного дня, жодної години!» – відрізав старий невблаганно. «Упустивши цю годину, я, мабуть, уже не зможу наочно показати тобі істину. А тим днем, що ти випрошуєш у мене, скористається цей негідник, аби знову засліпити тебе неправдою. Ні, ти підеш зі мною, я хочу цього!» Я наказую. Добре, я піду, мовила Консуело, почуваючи новий приплив любові й сил. Але піду тільки для того, щоб довести вашу несправедливість і вірність мого нареченого. Ви ганебно помиляєтеся і хочете, щоби я помилялася разом з вами. Ходімо, шкате, ходімо, я не боюся вас. Боячись. Аби дівчина не передумала, Порпора схопив їй за руку своєю жилавою, міцною, мов залізні обценьки, рукою і потяг у будинок, де жив сам, провівши її нескінченними коридорами і змусивши піднятися нескінченними сходами, він привів її на верхню терасу, звідси понад дахом нижчого і зовсім нежилого будинку, було видно палац корили. Він був темний відверху до низу, світилося лише одне вікно, що виходило на похмурий беззмовний фасад нежилого будинку. Здавалося, що в це вікно ні звідки не можна заглянути, адже балкон, який виступав далеко вперед, заважав бачити знизу. На одному з ним рівні не було нічого, вище ж лише та будинку, де жив Порпора. Але із нього неможливо було заглянути в палац співачки. Одначе Корила не знала, що на розі цього даху піднімався виступ, який утворював своєрідну нішу «Просто неба». І сюди професор із якоїсь властивої артистам примхи чекав щовечора від собі подібних, аби, сховавшись за широким демарем, милуватися зірками і обмірковувати Свої музичні витвори на духовні або ж призначені для сцени сюжети. Таким чином, випадок, відкрив професор вітаємницю стосунків Анзулетто і Корили. Для Консуело теж досить було глянути в напрямку вказаному Пурпорою, щоб побачити свого коханого в обіймах суперниці. Вона негайно ж відвернулася. Пурпора... Боячись, якби під пливом розпачу їй не зробилося зле. Підхопив їй під руку. І звідки тільки взялися сили, майже зніс її на нижній повер до себе в кабінет. Де поспішив зачинити двері і вікно, щоб зберегти в таємниці вибух розпачу, якого він очікував. Розділ двадцятий. Але ніякого вибуху. Не сталося. Консуело сиділа мовчазна, юбита. Порпора заговорив було з нею, але вона зробила знак, аби він ні про що її не запитував. Раптом вона підвелася, підійшла до клавесина, на якому стояв графин з холодною водою, і залпом, склянка за склянкою, спорожнила його. Потім, пройшовши кілька разів по кімнаті, не проронивши ні слова, знову сіла. Напроти вчителя Суворий старий Не зрозумів усієї глибини Її страждання «Ну що?» Сказав він «Обдурив я тебе! Що ти думаєш тепер робити?» Болісне тремтіння Пробігло її немов З кам'янілим тілом І провівши рукою по чолу Вона мовила «Думаю, нічого не робити Поки не зрозумію того Що трапилося а що тобі треба ще зрозуміти? Усе, адже я зовсім нічого не розумію. Я сиджу тут у вас, сілкуюся знайти причину свого нещастя і не знаходжу, що поганого зробила я Анзулето, аби він міг розлюбити мене, яку вчинила провину, щоб він міг мене зневажити. Ви ж, бо звичайно, не можете відповісти мені на це. О, як я сама, риючись у глибині своєї совісті, не в змозі відшукати ключ до цієї таємниці. О, це щось незбагненне. Мати моя вірила в силу любовного зілля. Чи не чарівниця часом ця корила? Бідолашна, дівчинко, сказав професор. Дійсно, тут справа не обійшлася без чарів, але ім'я їм. Марнославство. Діє тут і отрута, і зветься вона з заздрістю. Корила могла влити в нього цю отруту, але не вона створила його душу, здатну так усмоктувати її. Отрута вже була в крові Анзулето. Зайва крапля її перетворила шахрая на зрадника, невдячного, яким він завжди був. Наклятво порушника Яке ж марнославство Яка заздрість Марнославство його втім Аби всіх перевершити Перевершити й тебе А скаже на заздрість До тебе Що затьмарила його Та чи може це бути Чи може чоловік Заздрити перевагам жінки Невже чоловік Який любить жінку Здатний ставитися зі злістю до її успіху Виходить, є багато такого, чого я не знаю І що не спроможна зрозуміти Ти ніколи не зрозумієш цього Але на кожному кроці будеш зустрічатися з цим у житті Ти дізнаєшся, що чоловік може заздрити таланту жінки Якщо він марнолюбний артист Дізнаєшся? що коханий може зі злістю ставитися до успіху улюбленої жінки, якщо сфера їхньої діяльності – театр. Адже актор Консуело не чоловік, він жінка. Він живе хворобливим марнославством, думає тільки про задоволення свого марнославства, працює, щоб сп'янитися марнославством. Краса жінки шкодить йому, і талант затьмарює, применшує його власний. Жінка – його суперник, або, вірніше, він – суперник жінки. У ньому вся дріб'язковість, усі примхи, вся вимогливість, усі смішні сторони кокетки. Такий характер більшості чоловіків, які подвизаються на сцені. Бувають, звичайно, великі винятки, але вони такі рідкісні, такі коштовні, що перед ними треба схилятись. Їм варто виявляти більше поваги, ніж найвідомішим ученим. Анзулетто не є винятком. з усіх марнолюбних він наймарнолюбніший. Ось у чому секрет його вчинків. Але яка незрозуміла помста! «Який жалюгідний, дріб'язковий спосіб помсти!» – мовила Консуело. «Як може Корила втішити його в тім, що публіка в ньому розчарувалась? Якби тільки він одверто зізнався мені у своїх стражданнях, адже варто було йому сказати одне слово, і я, можливо, зрозуміла б його, в усякому разі поставилася б до нього зі співчуттям». Стушувалася аби тільки поступитися йому місцем Заздрісним душам властиво ненавидіти людей за те, що ті нібито віднімають у них щастя А в любові чи не те ж саме? Хіба на солоди, даровані коханні істоті іншими, не видаються огидними? Твоєму коханому... Селяє огиду публіка, що овінчує тебе лаврами. Тоді як тобі вселяє ненависть суперниця, що дарує йому насолоду. Хіба не так? Ви висловили глибоку думку, шановний учитель, і я мушу в неї вникнути. Це істина. Анзолето ненавидить тебе за твій успіх на сцені, а ти ненавидиш його. «За ті насолоди, які йому дарує в своєму будуарі корила!» «Ні, я не спроможна ненавидіти його, і ви допомогли мені зрозуміти, що було б низько і ганебно ненавидіти мою суперницю!» «Виходить, усе питання тій насолоді, якою вона його обдаровує, і про яку я не можу думати без жаху! Чому? І сама не знаю!» Але якщо цей злочин мимовільний, Анзолето тоді також не такий уже й винуватий, ставлячись із ненавистю до мого успіху. Ти готова все витлумачити так, аби знайти виправдання його поводженню й почуттям? Ні, Анзолето не такий безневинний і не так гідний поваги в своєму стражданні, як ти. Він обманює тебе принижує тебе, тоді як ти прагнеш його виправдати. Втім, я зовсім не хотів будити в тобі ні ненависті до нього, ні злості, а тільки спокій і байдужість. Учинки цієї людини випливають з її характеру, ти його ніколи не переробиш. Примирись із цим і думай про себе. Про себе? Тобто... Тільки про себе, про себе, без надії, без любові, думай про музику, про божественне мистецтво. Невже, консуело, ти посмієш сказати, що любиш мистецтво, тільки заради анзулето? Я любила мистецтво і заради самого мистецтва, але я ніколи не розділяла в думках ці дві нероздільні речі своє життя і життя Анзолето. і коли цю невід'ємну половину мого життя буде від мене віднято, я не уявляю собі, як я зможу любити ще що-небудь. був для тебе тільки ідеєю, якою ти жила. Ти заміниш її іншою, більш піднесеною, більш чистою, більш живлющою. Твоя душа Твій талант, уся твоя істота не буде більше під владою неміцного, оманного образу. Ти осягнеш високий ідеал, вільний від земної оболонки. Подумки піднесешся на небо і з'єднаєшся священними шлюбними узами із самим Богом. Ви хочете сказати, що я зроблюся черницею? як ви мені колись радили? Ні, це значило б обмежити твоє артистичне обдарування одним жанром музики. А ти мусиш охопити все, хоч би чому ти себе присвятила, хоч би де ти була, чи на сцені, чи в монастирі. Скрізь ти зможеш бути святою, небесною дівою, нареченою священного ідеалу. Ти, що ви говорите, таке піднесене, таке сповнене таємничих образів Дозвольте мені піти, шановний вчителю, я мушу зосередитися і зрозуміти себе Цілком вірно, Консуело, ти мусиш зрозуміти себе До тепер ти не знала себе, віддаючи всю свою душу, всю свою майбутність, істоті у всіх відношеннях не вартій тебе. Ти не зрозуміла свого призначення, не бачила, що тобі немає рівних, і що, значить, у тебе не може бути супутника в цьому світі. Тобі потрібна самотність, тобі потрібна повна свобода. Я не бажаю тобі ні чоловіка, ні коханця, ні родини, ні пристрасті, ні хай там яких уз. Ось як я завжди уявляв собі Твоє майбутнє, ось як я розумів Твій життєвий шлях У той день, коли ти віддасися смертному Ти втратиш свою божественність. Ах, якби Мінготі, Мольптені Мої знамениті учениці Мої великі творіння Послухалися мене Вони не мали б суперниць на землі Але жінка слабка і цікава марнославство засліплює її суетні бажання хвилюють дивацтва захоплюють виникає питання що дало їм задоволення цих поривів душевні бурі втому втрату або послаблення їхнього таланту хіба ти не хочеш перевершити їх консуело хіба в тебе немає прагнення що ширяє вище всіх суетних благ земних. Невже ти не захочеш заглушити в собі голос серця, щоб здобувати найпрекрасніший вінець, яким будь-коли було вінчено генія? Довго ще говорив Порпора з виразністю і красномовством, яких мені не передати. Консуело слухала його, опустивши голову, і спрямувавши погляду землю, коли, висловивши все, він замовк, вона мовила Учителю, ви велика людина, але я занадто нікчемна, щоб зрозуміти вас Мені здається, що ви ображаєте людську природу, засуджуючи найблагородніші пристрасті її Мені здається, що ви хочете придушити інстинкти, вкладені в нас самим Богом і ніби обожнюєте потворний протиприродний егоїзм. Можливо, я зрозуміла б вас краще, коли б я була більш доброю християнкою. Постараюся нею зробитися. Ось усе, що я можу вам обіцяти. Вона підвелася, щоб піти, спокійна на вид, але зі змученою душею. Порпора – цей великий композитор і неблаганно сувора людина – Пішов проваджати її додому. Дорогою він продовжував напучувати її, але переконати так і не зміг. Усе таки після розмови з ним їй стало трохи легше, тому що він відкрив їй широке поле для глибоких і серйозних роздумів на їхньому тлі злочин анзолето тьмянів як окремий випадок, який послужив болісним, але значним початком. Нескінченних дум Багато годин провела вона в молитві, сльозах і роздумах І нарешті заснула із чуттям чистого сумління Сподіваючись на милосердя і поміч Бога Наступного дня Порпора зайшов до неї сказати Що призначено репетицію гіпермнестри для Стефаніні Який буде співати замість анзолето Бо той захворів не підводиться з ліжка і скаржиться на втрату голосу. Першим бажанням Консуело було бігти до нього, щоб за ним доглядати. «Позбав себе цього клопоту!» – зупинив її професор. «Анзолето прекрасно себе почуває! Така думка театрального лікаря. Ось побачиш, увечері він вирушить до корили, але грав Дзустін'яній, який чудово розуміє, що все це значить, і не буде особливо сумувати, якщо молодий тенор припинить свої дебюти. Заборонив лікареві виводити його на чисту воду і попросив Добрягу Стефаніні ненадовго повернутися на сцену. Боже мій, що ж задумав Анзолето? Невже він так занепав духом, що збирається кинути сцену? Так. Сцену театру Сан Самуеле. Через місяць він їде з корилою до Франції. Тебе це дивує? Він утікає від тіні, яку на нього кидає твій успіх. Віддає свою долю в руки жінки менш небезпечної, а потім, звичайно, він кине її, як тільки перестане мати в ній потребу. Консуело зблідла. І притисла руки до серця, готового розірватися Можливо, в ній жила ще надія повернути Анзолето Можливо, вона збиралася, лагідно покартавши його Сказати йому, що краще сама піде зі сцени Звістка ця була для неї, ударом кинджала Думка, що вона більше не побачить того, кого так любила Не вкладалася в її голові «Це якийсь страшний сон!» – скрикнула вона. «Мені треба піти до нього. Нехай він пояснить мені, що значить уся ця брудня. Він не може виїхати з цією жінкою. Це було б для нього загибеллю. Я не можу допустити цього. Я утримаю його. Я поясню йому, у чому його істинні інтереси. Якщо правда...» Що ніякі інші доводи на нього вже не діють. Ходімо зі мною, шановний вчителю, Не можна ж кинути його так. Я сам кину тебе, і кину назавжди, Закричав обурено Порпора. Якщо ти допустиш таку малодушність, Благати цього негідника, Відвоювати його в якоїсь корили. О, свята Цициліє! Бережися свого циганського походження і намагайся побороти в собі безрозсудні мандрівні інстинкти. Ходімо, тебе чекають на репетиції, а сьогодні ввечері ти насолодишся співом із таким майстром своєї справи, як Стефаніні. Ти побачиш артиста освіченого, скромного і великодушного. Пурпора потяг її до театру, і тут вперше Консуело зрозуміла весь жах життя артиста, цю залежність від публіки, вічну необхідність заглушати власні почуття, придушувати власні хвилювання для того, щоб постійно зображувати чужі почуття і викликати емоції в інших. Ця репетиція, потім перевдягання і сам спектакль були для неї справжнім катуванням. Анзулетто не з'являвся. Через день їй довелося виступити в комічній опері Галуппі, Арчіфанфано, король дурнів. Річцю ставили заради Стефаніні, який чудово виконував у ній комічну роль. Консуело змушена була смішити тих, у кого раніше викликала сльози, затаївши в грудях смертельну тугу, вона все-таки умудрилася бути блискучою, чарівною і навіть забавною. двічі три ридання починали душити її, але вони перетворювалися на неприродну веселість, яка злякала б тих, хто міг би зрозуміти їх причину. Повернувшись до своєї гримерної, вона впала в істерику. Публіка голосно вимагала її, бажаючи влаштувати її овацію, Поза вона все не виходила, зійнявся страшний гамір. Глядачі поривалися, ламати лавки, перелазити через рампу. Стефаніні прийшов за нею і напіводягнену, розпахлену, бліду як смерть, потяг на сцену, де її буквально засипали квітами. Хтось кинув до її ніг лавровий вінок, і вона змушена була нагнутися, щоб його підняти. Дикі звірі!» – шепотіла вона, повертаючись за лаштунки. «Красуна моя!» – сказав їй старий співак, підтримуючи її під руку. «Ти зовсім хвора!» «Але о цій дрібниці!» – додав він, простягаючи їй цілий сніп квітів, підібраний для неї. «Чудодійний засіб, от усіх не дух! Почекай, звикнеш, і прийде час». Коли ти будеш почувати нездоров'яю тому тільки в ті дні, Коли тебе забудуть увінчати лаврами. До чого вони всі пусті і нікчемні? Подумала бідолашна Консуело. Повернувшись до своєї гримерної, Вона впала непритомна на ложі з квітів, Підібраних на сцені і кинутих аби як на софу. Камеристка побігла за лікарем, Грав Дзустін'яні на кілька хвилин, залишився на одинці із прекрасною співачкою, блідою і надломленою, мов гілки, жасмину, в якому вона потопала. Схвильований і сп'янілий з пристрасті, Дзустін'яні зовсім тратив розум і в божевільному пориві кинувся цілувати її, думаючи своїми пестощами привести її до тями. Але перший же дотик його губ до чистих губ концуело Розбудив відразу в неї Опритомнівши, вона відіпхнула його, немов змію. «Геть!» – крикнула вона, мов би в Маренні «Геть, любов, пестощі, солодкі слова! Мені не треба ні любові, ні чоловіка, ні родини, ні коханця!» «Учитель мій має рацію! Воля, самотність, високий ідеал, слава!» І тут вона вибухнула такими несамовитими риданнями, що переляканий граф кинувся на коліна і почав її заспокоювати. Але він не міг знайти слів розради для цієї змученої душі, а його бурхлива пристрасть, що дійшла цієї хвилини до краю, Мимоволі рвалася назовні Йому занадто добре був зрозумілий розпач обманутої любові Він заговорив їй про свої почуття З наснагою людини, що не втратила ще сподівання на взаємність Консуело начебто слухала його Розгублено посміхаючись Вона машинально визволила з його руки свою І в цій посмішці графові привидівся проблиск надії Деякі чоловіки виявляють бездоганний такт і велику проникливість у світських відносинах, але нічого не тямлять в інших стосунках. З'явився лікар і прописав заспокійливі краплі, що входили тоді в моду. Потім консуело закутали в мантилью і віднесли в гондолу. Граф також війшов туди разом зі співачкою, підтримуючи її. І, продовжуючи нашіптувати їй слова любові, які здавалися йому такими красномовними і переконливими, що він не переставав сподіватися на успіх. Через чверть години, бачачи, що Консело ніяк не відгукується на всі його вияви почуттів, граф почав благати її, сказати йому хоч слово, подарувати хоч один погляд. «На що ж мені відповідати? Мовила Консуело, ніби опам'ятавшись від сну. «Я нічого не чула». Зуцін'яні спершу розгубився, але незабаром у нього майнула думка, що все-таки не треба упускати нагоди. Йому здавалося, що зараз, коли Консуело в такому пригніченому стані духу, від неї можна домогтися більшого, ніж коли вона буде володіти собою і своїми думками. Знову заговорив він про свою любов, і знову відповіддю на його слова було теж мовчання та ж розгубленість. Усі його намагання обійняти і поцілувати її зустрічали незмінний опір. Однак це робилось інстинктивно, для гніву в неї не було сил. Коли гондола причалила, Зустіньяні спробував ще на хвилину затримати консуело, все ще сподіваючись домогтися від неї Хоч одного слова, що подає надію «Вибачте, сеньоре графе!» Нарешті мовила вона лагідно, але байдуже «Я зараз страшенно слаба і погано вас слухала Але зрозуміла все Так, я прекрасно вас зрозуміла Дайте мені ніч на роздуми» Дайте мені прийти до тями. А завтра, так, завтра я вам відповім одверто. Завтра, о, люба консуело, та це ж ціла вічність. Але я готовий скоритись, якщо ви дозволите мені сподіватись, що принаймні ваша дружба. Так, так, ви можете сподіватися, дивним тоном. Відповіла Консуело, виходячи на берег. «Але не йдіть за мною!» Додала вона владним жестом, указуючи йому на гондолу. «Інакше вам уже ні на що буде сподіватися!» Сором обурення повернули їй сили, але то було нервове, гарячкове піднесення, що вилилося, коли вона стала підніматися сходами. «В який страшний!» Уїдливий сміх. Ви дуже веселі, консуело, почувся в темряві голос, при звуку якого вона ледь не знепритомніла. Вітаю вас із таким веселим настроєм. О, так. скрикнула вона із силою схопивши Анзулето за руку і швидко піднімаючись із ним, до себе в кімнату. Дякую тобі, Анзулето. «Ти маєш рацію, вітаючи мене! Я дійсно весела! Так, так, безмірно весела!» Анзулето, очікуючи її, вже встиг засвітити лампу, і коли блакитнувате світло впало на їхні змучені обличчя, вони злякались одне одного. «Ми дуже щасливі! Чи не так, Анзулетто?» Різко сказала вона, гірко посміхнувшись, і сльози так і потекли в неї з очей. «Скажи, що ти думаєш про наше щастя?» «Я думаю, Консуело», – відповів він із сумною посмішкою, хоча очі його при цьому залишалися сухими. «Що нам було не дуже легко на нього погодитись, але що зрештою ми з ним звикнемося». Мені здається, ти чудово звикся з будуаром корили. А ти, я бачу, зовсім освоїлася з гондолою пана графа. Пана графа, тобі, виходить, було відомо, Анзулетто, що граф хоче зробити мене своєю коханкою. І щоб не заважати тобі, моя мила, я скромно відійшов. Ах, ти знав це і вибрав цей момент. Щоб мене кинути? Хіба я не добре вчинив? Хіба ти не задоволена своєю долею? Грав чудовий коханець? Куди ж було суперничати з ним нещасному, проваленому дебютантові? Пурпора мав рацію. Ви не гідник. Ідіть звідси. Ви не варті того, щоб я перед вами виправдовувалась. І мені здається, я була б ображена вашим жалем. «Чуєте? Ідіть! Але йдучи, знайте, що ви можете дебютувати в Венеції і навіть повернутися з Корилою до Сан-Самуеле. Ніколи дочка моєї матері не з'явиться більше в цьому мерзенному балагані, що величається театром. Виходить, дочка вашої матері циганки збирається зображувати знатну даму на вілі зустін'яні на березі Бренти. Що ж, це блискуче майбутнє, і я дуже радий за вас. О, моя люба матінко, скрикнула Консуело, кидаючись на коліна біля свого ліжка і ховаючи лице в ковдру, яка свого часу слугувала смертним покривалом циганці. «Анзулето? Був наляканий вражений розпачем Консуело, жахливими риданнями, що розривали її груди. Докори сумління раптово прокинулися в ньому з бурхливою невтринністю, і він кинувся до своєї подруги, щоб обійняти її і підняти з підлоги. Але тут вона сама схопилася на ноги і відштовхнувши його від себе з невластивою їй силою. Випхала за двері, кричачи йому вслід. «Геть, звідси! Геть із мого серця! Геть із моєї пам'яті! Прощавай! Прощавай назавжди!» Анзолето прийшов до неї жорстокими, йогоїстичними намірами. Однак це було краще, що він міг придумати, не почуваючи в собі сили розлучитися з Консуело. Він знайшов спосіб усе примирити, розповісти їй про небезпеку, що загрожує з боку закоханого Дзустін'яні, і тим самим змусити її покинути театр. Його план, звичайно, віддавав належне чистоті й гордості Консуело. Він прекрасно знав, що вона не здатна ні на які компроміси, не здатна користуватися заступництвом через яке могла б червоніти. У його злочинній і порочній душі все-таки жила непохідна впевненість у доброчесності Консуело. Він знав, що застане її такою ж снутливою, вірною і відданою, якою залишив кілька днів тому. Але як сполучити це схиляння перед нею, бажання залишитись її нареченим і другом, з твердим наміром продовжувати свої стосунки з Корилою Річ у тім, що він хотів разом з коханкою повернутися на сцену І, звичайно, у такий момент, коли його успіх цілком був у руках Корили, Не могло бути й мови про те, щоб розлучитися з нею Цей зухвалий і підлий план остаточно дозрів у його голові А до консуело він ставився так як італійські жінки ставляться до Мадон У час каяття вони благають їх про прощення А коли грішать, завішують їхній лик фіранкою Одначе, коли він побачив її в комічній ролі на сцені Такою блискучою і на вигляд такою веселою В душу його закрався страх, що він втратив занадто багато часу На обмірковування свого плану Побачивши, що вона війшла в гондолу графа а потім, почувши її історичний сміх і не відчувши в ньому всього розпачу, змученої душі, він вирішив, що спізнився, і в ньому закипіла страшна досада. Але коли вона, обурена його образами, з презирством вигнала його, він знов відчув до неї повагу, змішану зі страхом, і довго стояв на сходах, а потім блукав берегом. Очікуючи, що вона його покличе, він наважився навіть постукати до неї і, стоячи за дверима, благати про прощення. Але Німа тиша панувала в кімнаті, куди йому вже ніколи не судилося війти разом із Консуело. Збентежений і пригнічений пішов він до себе, маючи намір наступного дня повернутися знову. І домогтися більшого успіху. Так чи інакше, говорив він собі, план мій буде здійснено. Вона знає про любов графа, справу на половину зроблено. Змученою Томою Анзолето довго спав наступного ранку, а після полудня вирушив до Корили. Приголомшлива новина! вигукнула вона, розкриваючи йому обійми. Консуело виїхала. Виїхала? З ким? Куди? До Відня, куди її відправив Порпора і куди сам він збирається їхати за нею слідом. Усіх нас обдурило це хитре дівчисько. Його було запрошено на імператорську сцену, де Порпора ставить свою нову оперу. «Виїхала! Виїхала, не сказавши мені жодного слова!» – закричав Анзулето, кидаючись до дверей. «О, тепер тобі вже не знайти її в Венеції!» – злобливо сміючись і тріумфально дивлячись на нього, мовила Корилла. «Вдосвіта вона сіла на корабель і вирушила до пелестрини». Зараз вона вже далеко. З усіньяні, якого вона обдурила, він вважав, що користується в неї успіхом. Просто в нестямі, занедужав навіть. Щойно за його дорученням був у мене Порпора. Він просив мене співати сьогодні ввечері. Стефаніні, якого театр страшно стомив. І який жадає відпочити нарешті у своїй віллі, мріє, щоб ти відновив свої дебюти. Отже, знай, завтра тобі належить знову виступити в гіпермнестрі. Зараз я йду на репетицію, на мене чекають. Якщо ти мені не віриш, піди прогуляйся містом, сам переконаєшся вистинності моїх слів. «О, Фуріє, ти перемогла!» – скрикнув Анзолето. «Але ти вбиваєш мене!» І він упав непритомний на перський килим куртизанки. Розділ двадцять перший У найнезручнішому становищі після втечі Консуело опинився граф Зустіньяні. Давши привід думати і говорити всій Венеції, що буцім то діва, яка дебютувала, його коханка, як він міг без шкоди для свого самолюбства пояснити її блискавичне таємниче зникнення тепер, ледве він освічився їй. Щоправда, декому спадало на думку, що граф, ревнуючи свій скарб, заховав співачку, в одній зі своїх заміських віл, але коли Порпора із властивою йому суворою правдивістю розповів, що його учениця в Німеччині, і чекатиме там на його приїзд, людям залишалося тільки сушити собі голову над причинами такого дивного вчинку. Граф, аби обдурити оточуючих, робив вигляд, начебто ані трошки не здивований і не ображений але прикрість мимо його волі проривалася назовні, і всім стало ясно, що успіху Консуело, з яким його вітали, ніколи не існувало. Незабаром більша частина істини випливла назовні. Довідалися і про зраду Анзолето, і про суперництво Корили, і про розпач бідолашної іспанки, яку всі заходилися, Гаряче і щиро жаліти. Першим бажанням Адзолето було бігти до порпори, але старий суворо відштовхнув його. «Оближ мене розпитувати, марнолюбний юначе, безсердечний і невірний!» відповів йому з обуренням професор. «Ти ніколи не був вартий любові цієї найшляхетнішої дівчини!» І ніколи не дізнаєшся від мене, що з нею сталося Я докладу всіх зусиль, аби сховати від тебе її слід Якщо ж коли-небудь ви випадково зустрінетеся Сподіваюся, що образ твій настільки зітреться з її серця і пам'яті Наскільки я цього хочу і домагаюся Від Пурпури? Анзолето вирушив на корте Мінеллі. Кімнату Консуело було вже здано новому мешканцеві і усю заставлено предметами його виробництва. Це був робітник, який виготовляв дрібні вироби зі скла. Він давно жив у цьому будинку і тепер весело перетягав сюди свою майстерню. «А, це ти, синку?» – звернувся він до юного тенора. Певно зайшов провідати мене в новому приміщенні. Славно тут у мене буде. І дружина рада, радісінька, що тепер зможе розмістити внизу дітвору. Ти що дивишся? Чи не забула, чого бува Консуеліна? Еліна? Шукай, милий, дивися гарненько. Я за це в образі не буду. А куди ж поділи її меблі? Запитав Анзулето. У нього защеміло серце, коли він побачив, що в цьому місті, пов'язаному з найкращими, найчистішими радощами його колишнього життя, не залишилося від Консуело ніякого сліду. Меблі внизу, у дворі, вона подарувала їх старія гати і добре зробила. Баба бідна і хоч трошки вторгує за них. «Так, консуело завжди була добра. Вона не тільки нікому не заборгувала, але йдучи, ще й всіх потроху обдарувала, тільки розп'яття й взялась з собою. Але все-таки якось дивно вона виїхала, серед ночі, нікого не попередивши. Вдосвіта з'явився пан Порпора, розпорядився всім, немов за заповітом». Усі сусіди жалкували за нею і тільки втішалися тим, що тепер вона, мабуть, буде жити в якому-небудь палаці на великому каналі, адже вона стала багатою, важливою сеньорою. Я завжди говорив, що вона зі своїм голосом далеко піде. А вже скільки вона працювала? Коли ж весілля, Анзулето? Сподіваюся... «Ти мене не обминеш? Візьмеш у мене побільший дрібничок, аби обдарувати дівчат нашого кварталу!» «Звичайно, звичайно!» Промимрив, розгубившись Анзолето. Зі смертельною тугою в душі вискочив він у двір, де в цей час місцеві куманьки продавали за аукціону ліжко і стіл консуело. Ліжко на якому стільки разів! Він бачив її сплячою, стіл, за яким вона завжди сиділа, розбираючи ноти. «Боже мій, від неї вже нічого не залишилось!» Мимоволі вирвалося в нього, і він утік, заламуючи руки. У цю хвилину він готовий був заколоти корилу. Через три дні вони з корилою з'явилися на сцені. І обох їх було жорстоко освистано. Довелось навіть, не закінчивши вистави, опустити завісу. Анзолето був у нестямі від лютій, корила незворушна. — Ось до чого довело мене твоє протигування, — сказав він їй погрозливим тоном, коли вони залишилися на одинці. — Небагато ж треба, щоб засмутити тебе. «Бідолашний хлопчику!» – з дивним спокоєм відповіла йому Примадонна. «Видно, що ти зовсім не знаєш публіки і ніколи не наражався на її примхи. Я до того була впевнена у провалі, що навіть не потрудилася повторити роль. Тебе ж не попередила тільки тому, що знала, у тебе не вистачить хоробрості вийти на сцену». Якщо ти знатимеш заздалегідь, що тебе освищуть. А тепер тобі треба знати, що нас очікує попереду. Наступного разу до нас поставляться ще гірше. Можливо, три, чотири, шість, вісім вистав пройдуть у такий спосіб. Але серед цих бурь викується партія на нашу користь. Якби ми були найнезначнішими акторчиками на світі Дух суперечності і незалежності Однаково створив би нам завзятих прихильників Є багато людей, які уявляють Що вони стануть поважнішими, ображаючи інших Але чимало й таких, які вважають Що заступаючись за інших Вони цим підносять себе Після десятка вистав коли театральна зала являтиме собою бойовище свистків і оплесків, непіддатливі знесиляться, упертюхи надмуться, і ми з тобою вступимо в нову еру. Та частина публіки, що нас підтримувала, сама не знаючи, як слід чому, буде слухати нас доволі холодно. Це буде, мов би, нашим новим дебютом». І тут нам з тобою потрібно буде захопити, заполонити слухачів Під цей момент я пророкую тобі великий успіх, любе Анзолето Злі чари, що тяжіли над тобою, стигнуть розв'ятися Ти потрапиш в атмосферу доброзичливості і похвал І це вдихне в тебе колишні сили Згадай враження, яке ти справив, коли вперше співав у Дзостін'яні. Ти не встиг тоді закріпити свою перемогу. Більш блискуча зірка затьмарила тебе, але ця зірка зникла за обрієм. І тепер готуйся піднестися зі мною в емпірей. В уявленні давніх греків горішня частина неба наповнена вогнем, Оселя боїв Усе сталося так, як напророчила Корила Дійсно, протягом декількох днів Обом коханцям довелося дорого розплачуватися За втрату, понесену публікою в особі Консуело Але їхня зухвала впертість перед бурею Виснажила гнів публіки Занадто лютий, аби бути довговічним Зостінь Яні підтримував Корилу Зензолето, справа стояла трохи інше. Після багаторазових безуспішних спроб запросити до Венеції нового тенора, театральний сезон у цей час майже завершувався, як ганджементи з усіма театрами Європи були вже укладені. Графі довелося залишити юнака як борця в цьому змаганні між його театром і публікою. Репутація театру була занадто блискуча, щоб можна було втратити її через того або іншого артиста. Такі дрібниці не могли знищити освячених часом традицій. Всі ложі була абоновано на сезон. У них дами, так само як завжди, приймали гостей і так само за звичаєм справжні шанувальники музики, які й продовжували дутися. Але їх було занадто мало, щоб це могло бути помітно. Та, зрештою, і шанувальникам набридло злобувати. І одного прекрасного вечора Корилу, яка виконала із запалом свою арію, було одностайно викликано слухачами. Вона з'явилася, тягнучи за собою Анзулето, якого зовсім не викликали. Він, здавалося, скромно й боязко поступався милому насильству тут і на його долю випали оплески а наступного дня викликали його самого словом не минуло й місяця як консуело що блиснула подібно до блискавки на літньому небі була забута корила робила фурор як і раніше але заслуговувала його, мабуть, і ще дужче суперництво додало їй вогню а любов Почуття Анзолето ж, хоча й не позбувся своїх хват, зате навчився виявляти свої безперечні достоинства. До недоліків звикли, достоїнствами захоплювалися, його чудова зовнішність зачаровувала жінок. Він став найбажанішим гостем у салонах, а ремнощі корили надавали залицянням до нього ще більшого строту. Клоринда також виявляла на сцені свої здібності, тобто незграбну красу і непомірно дурну чуттєвість, що являла інтерес для певного сорту глядачів Зусіньяні, щоб забутися, засмучення його було доволі серйозним, зробив Клоринду своєю коханкою Обсипав її діамантами, випускав на перші ролі, сподіваючись замінити нею корилу Яку на наступний сезон було запрошено до Парижа Корила ставилась без усякої злості до цієї суперниці Що не являла для неї ні тепер, ні в майбутньому, ніякої небезпеки Їй навіть робило приємність висувати цю холодну, нахабну бездарність Яка ні перед чим не зупинялася Тепер ці дві істоти, живучи в цілковитій злагоді тримали в своїх руках усю адміністрацію. Вони не допускали в репертуар жодної серйозної речі, мстилися Порпорі, не приймаючи його опер і зблизьком висуваючи найнедостойніших його суперників. І з незвичайною одностайністю шкодили вони тим, хто їм не подобався, і всіляко захищали тих, хто перед ними плазував. Завдяки їм цього сезону в Венеції захоплювалися зовсім нікчемними творами, забувши справжні великі творіння мистецтва, що панували тут раніше. Анзолетто серед своїх успіхів і благополуччя граф уклав з ним контракт на досить вигідних умовах, почував глибоку відразу до всього і знемагав під гнітом свого жалюгідного щастя. Він збуджував жалість, коли знехотя йшов на репетицію, ведучи під руку тріумфуючу корилу, як і раніше, божественно красивий, але блідий, стомлений і знудьгуючим, і самовдоволеним виглядом людини, що приймає поклоніння, але розбитої, розчавленої вагою так легко зірваних нею лаврів і мирт. Навіть на сцені, граючи зі своєю палкою коханкою, він своїми красивими позами і зухвалою томливістю сіляко виявляв байдужість до неї. Коли вона пожурала його очима, він усім своїм виглядом, немов говорив публіці, не думайте, що я відповідаю на її любов. Навпаки, той, хто мене позбавить од неї, зробить мені велику послугу справа в тому що анзолето розпещений і розбещений корилою обертав тепер проти неї самої егоїзм і невдячність з якими вона привчила його ставитися до всіх інших людей у душі його незважаючи на всі пороки жило одне чисте справжнє почуття невикорінна любов до консуело Завдяки вродженому легкодумству він міг відволіктися, забуватись, але вилікуватись цієї любові не міг. І серед найпідлішої розпусти любовця була для нього докором і катуванням. Він зраджував Корилу без розбору, сьогодні і з Клориндою, щоб тайкома помститися графові, завтра з якою-небудь відомою світською красунею, а там із нечупарою, із статисток. Йому нічого не варто було з таємничого будуара світської дами перенестися на божевільну оргію і від несамовитих пестощів корили на веселий, розгульний бенкет. Здавалося, він хоче заглушити цим усяку згадку про минуле, але серед усього цього божевілля всюди по п'ятах випливала за ним примара. І коли по ночах йому траплялося зі своїми гучними товаришами по чарці пропливати в гондолі темні халупи Кортемінеллі, він ніколи не міг стриматися від ридань. Корила що довго терпіла, образливе ставлення Анзолето, і як узагалі всі ниці натури, була схильна любити саме за презирство до себе та образи, все-таки Стала вважати обтяжливою цю згубну пристрасть, вона все тішила себе надією, що поневолить, приручить цю непокірливу істоту, і жорстокістю докладала зусиль для цього, приносячи в жертву все. Але переконавшись, що їй ніколи цього не домогтися, зненавиділа його і намагалася помститися йому власними пригодами. Якось уночі, коли Анзолето з Клориндою блукали в гондолі по Венеції, він помітив іншу гондолу, яка обігнала їх на великій швидкості. Погашений ліхтар указував, що там відбувається таємне любовне побачення. Він не звернув на це уваги, але Клоринда, що боячись бути впізнаною, завжди була насторожі, прошепотіла йому. «Накажи гребти повільно. Це гондола графа. Я опізнала гондолєра. У такому разі її треба наздогнати. Мені хочеться довідатись, якою зрадою граф платить сьогодні за твою». «Ні-ні, повернемо назад», – наполягала Колоринда. «У нього такий зіркий зір і такий тонкий слух. Не будемо йому заважати». «Гей, налягай на весла!» – крикнув Анзолето своєму гондольєрові. «Я хочу нас догнати оту гондолу попереду!» Незважаючи на жах і благання Клоринди, наказ цей був миттєво виконаний. Обидві гондоли майже торкнулись одна одної, і в цю хвилину до вуха Анзолето долину погано стримуваний сіміх. Прекрасно! Сказав він Справедливість перемагає Це корила Насолоджується вечірньою прохолодою З паном графом І з цими словами Анзолето оскочив на ній Своєї гондоли І вихопивши з рук гондолєра весло Став посилено гребти Як оком змигнути Він наздогнав Графську гондолу І зачепив її Тут чи тому, що серед вибуху сміху корили він почув своє ім'я, чи на нього найшло божевілля? Він голосно мовив. Люба Клориндо, ти безперечно, найкрасивіша, найобожнюваніша жінка в світі. Я щойно це саме говорив кориллі, промовив граф, показуючись із-під навісу своєї гондоли, і незвичайно невимушено наближаючись до сусідньої. А тепер, коли наші прогулянки завершено, ми, як чесні люди, що володіють рівноцінними скарбами, можемо зробити обмін. Пан граф відплачує належним чином за мою чесність. У тому ж тоні, відповів Анзолето, якщо його ясновельможність зволить, я запропоную йому руку, щоб він міг, перейшовши сюди, взяти своє добро там, де він його знайде Невідомо з яким наміром, можливо, бажаючи виявити своє презирство І познущатися над Адзолетто та їхніми спільними коханками Гра простягнув було руку, щоб опертися на руку юнака Але молодий тенор, розлютований, тремтячи від ненависті з розмаху стрибнув гондолу графа І з диким вигуком «Жінка за жінку, Гондола за гондолу, Пане графе!» Миттю перевернув її, кинувши потім свої жертви на призволяще І надавши можливість приголомшеній Клоринді Розплутувати наслідки цієї пригоди. Ганзолетто дістався в плав протилежного берега. І ще духу – Кинувся бігти темними звивистими вуличками до себе додому Тут, моментально переодягнувшись і забравшись з собою всі гроші, які були в нього Він вибіг з будинку і кинувся в перший ліпший, готовий до відплиття баркас Несучись на ньому до Трієста, дивлячись, як куполи та дзвіниці Венеції поступово зникають у досвітній млі Анзулетто навіть ляснув пальцями, відчуваючись п'яніння від здобутої перемоги. Кінець двадцять першого розділу читала Лілія Мироненко